Sziasztok, ez itt a Clickplay 174. adása. Én Neurotik vagyok, és itt vannak mellettem. Michael, sziasztok! És Csiges, sziasztok! És nem is merek utána számolni, mikor voltunk utoljára, de hát volt egy kis rögtönzött szünetünk, ami... Ja, Teglis, hellom, Szünet szépen. volt! Én bocsánatot kérek, mert nagy részt miattam volt, úgyhogy ne haragudjon senki. Ja, publik elmondhatjuk, hogy miért? Hát igen. Ezt, Ezt elindultam a lejtőn, mert megnősültem, úgyhogy... Igen, úgyhogy mind gratulálunk. Meg, hogy... meg, meg, meg volt, Izé. Hát mondjuk még nem kell gratulálni majd egy olyan 40 év múlva, szerintem, ja. hogyha <gül> addig bírtuk egymást. <gül> hát, figyelj. sok minden nem változik, nem? Nem. Ez nem. egy papír. Igen, van egy papír, meg, meg, a... meg van egy, egy gyűrű Pattan a bülincs egy... most már izé, az összes nőszámára láthatatlan vagy. Igen, bár mondjuk azt mondták, hogy majd a gyűrűt le Nem kell Nem fordítva szokott menni? Nem fordítva szokott menni, hogy ilyenkor lesz a legkapósabb az ember. Igen, igen ezt, ezt beszéltük, hogy majd ha elmegyünk bulizni külön, akkor le kell vennem a gyűrűt, mert a gyűrűs férfiakra nagyon mennek a lányok. Úgyhogy... Hmm. Majd ezt letesztelem isten elmondom. <laughs> <laughs> Ennyi szintet léptél a Co Coop partnereddel. Hát most, most már szó szerint kóp így van. így van. De amúgy az, az a jó benne, hogy ha majd eltadik egy-két év, mint már nekem, akkor ha leveszed a gyűrűt is, ott van a nyoma. <gül> <gül> majd körbenövi a bőröm. <gül> a levehetetlen gyűrű. gyűrű. nekem mint amúgy, nekem amúgy a télen durva volt, most ez egy gamer podcast, és miről beszélünk a gyűrűről, <gül> én elhagytam a gyűrűmet, képzeljétek el a télen. És hát igazából így, tud mindenki így, úr, hogy tudom, majd az oszúly megöl, meg mit tudom én. És az a durva, hogy hát volt az a két nap tél, nem tudom, emlékeztek el rám, volt egy kis hó. <gül> És ahogy lesepertem a kocsiról reggel, mielőtt mentem Melóba, akkor esett le az újamról de ezt akkor még nem tudtam. És Munkába vettem észre, hogy bazig nincs rajtam a gyűrű, az egész gyárat kiforgattuk a helyéről. Minden technikust ráállítottam, hogy azonnal menjetek az összes gép És amíg meg nincs, addig, addig nincs más feladat. Na és ez így eltelt két hét, és akkor így egyszerű így hazajöttünk valahonnan így az asszonja, betolattam szépen a ház elé, az asszony kiszáll, lehajó itt a gyűr. <gül> <gül> őt kellett ráállítani, csak valózatra. <gül> Úgyhogy ott volt-végig volt a szemünk előtt. Ez mindig így, Ez így szokott lenni, amúgy az utolsó az pillanatban találod meg. De akkor így legalább ő is megkér téged még egyszer. Igen, mondtam ja, neki, hogy akkor terület. húzza fel még egyszer a gyűrűt az ujjabbra. <gül> lett egy jó sztorítok. Én még nem hagytam el, meg remélem nem is fogom. De hát majd kiderül, mert ilyenkor mindig az van, hogy amire vigyáz, vigyáz az ember, az, az megy el a legkönnyebben. É, igen, meg télen kell erre figyelni, mert a hidegben zsugorodik egy picit az ujjad. Így van, így van. Meg amikor vízben voltam például, akkor is levettem. Tehát, uh, Igen, azt én is országba, és a, bementem A tengerbe, akkor levettem a gyűrűt. Nehogy véletlenül lecsúszol rólam, aztán le kelljen úszni érte, vagy ilyesmi. Jó, mondjuk levétel után nagyobb rizikó, hogy eltűnik, nem? Mert, hát hogy, nem, hol, hol, tettem? Tettem, hogy hova raktam. Így, hát igen, az jó az ember, tudja. Ja. Yeah. Na jó, videójátékokra, mielőtt itt valami. Ja, hát tényleg. Sikorszálltásra <síns> mennénk át teljesen. De úgyis most lesz téma bőven, mert amennyi kimaradt, így szépen összegyűltek -össze össze -össze a dolgok. Itt. Összeírtunk pár játékot. Így, nagy én nagyon beleendültem, mert sikerült pár játékkal játszani. És mi nincs is itt minden. Mindjárt felírok még párat, nem. Én mondtam, hogy itt nagyjából végig haladok ezen a listán, és egy pár mondatot tudok némelyikről mondani. Az első a listán ez az I Expect You To Die 2. Ugye ez egy VR játéknak a folytatása. Meglepetés, hogy az I Expect You To Die-nak a folytatása. <tos> <tos> és itt azért látszik, még egyelőre egy pályát toltam végig, ezért is nem tudok róla túl sokat beszélni, de látszik, hogy hogy tettek bele volt rendesen, mert az első részre volt rossz, de itt valahogy az elején már egy olyan hangulatot kapsz, hogy van intro zene, ami teljesen ilyen James gondos, és a kamera egy kamera úszik egy ilyen setupon, hogy csak nézel, hogy ezt milyen rohadt jól összerakták. És talán maga a játék meghozza az első résznek a színvonalát, ugye ez ilyen kicsit ilyen szabadulószobás VR-játék, hogy ülsz egy helybe, kapsz különböző feladatokat, és meg kell próbálni nem meghalni közbe. Tehát nagyjából erről szól második résznek a, a feladata is. És ahogy ez megvaló, te visszakerülsz a főhadi szállásra, ami most nem egy iroda, az első részben egy iroda volt, itt egy, itt egy ilyen megfigyelő kocsi. Tehát egy ilyen nagyon jó berendezett, ezek nekem nagyon tetszett. De úgy nagyjából ennyitok róla elmondani. És a, hogy, azt akkor nem is tudod, hogy hány pálya van benne, vagy milyen hosszú? Elvileg abból lehet tudni, hogy ott vannak helyek. Tehát, hogy amikor kapsz egy feladatot, akkor azt megkapod egy ilyen kazettán. Uh -huh. És... Utána azt oda tudod tenni, ez ilyen tárolóba fog megjelenni, és akkor ott látod, hogy nagyjából mennyi hely van, tehát ön nem tudom, négy-öt talán. Ja, értem, aha. Csak az kérdezett... első része is volt az, hogy hoztak később ki update-et, amiben jöttek új pályák, szóval itt is lehetséges, hogy majd, majd uh -huh. ez, ez lesz. De van benne content elég, szóval el lehet vele szóra kezdni. Mondjuk ez jó, hogy most már így jönnek a VR játékok, hogy nem az van, mint régen, hogy egy 30 perc, 45 perc, és akkor örüljél magadnak, meg még elmutogathatod a haveroknak, uh -huh. hanem most már tényleg raknak is beletartalmat. Egy pálya, 20-30 perc. Meghalsz párszor rájössz, hogy hogy működnek dolgok, és akkor uh -huh. ilyen, nagyon ötletes Szó, Tehát az első pálya egy ilyen színházba játszódik, ahol te vagy így a, a nem tudom, a mindenes, aki ül fent, és kapcsolgatja a fényeket, megcsinál mindenfélét, aztán próbálsz egy egy mészharvást, egy ilyen aztán, aztán, le, aztán le, le akarnak rá csapni, de nem sikerül. Ha, ha, ha, ha nem harcolnak, akkor nem sikerül. De néha meghalsz ez van. Mondjuk az a rész több vicces volt, hogy a végén elkezdenek, tehát lövöldöznek rá ilyen nyílpuskákkal, de azt el tudod kapni egy pajzsal, és akkor nád is van nyílpuska, de abban csak játéktörténjek vannak. Viszont ha pajzsal elkaptál igazi töltényt, azt vissza tudod rájuk lőni. Úgyhogy egy, egy, egy kis, kis spoiler. Na, de egy, erről így ennyit. Mehetünk is tovább. A következő játék az így nekem hirtelen jött. Ez a Blood Hunt, aminek a teljes neve ez a Vampire the Masquerade kötője Blood Hunt. Ú, akkor ez az a Battle royale cucc. Igen, igen, ez a vámpíros Battle Royale, ami marhaján... De ez amúgy ten... nagyon a semmiből jött. Igen. igen. Igen, nekem is úgy jött, hogy jé, ez megjelent tegnap. <laughs> És így nézem, hogy... Oké, okay, akkor próbáljuk ki. <gül> és egyébként nem rossz. Tehát nekem kicsit hasonlít, hogy a hajazára arra Ubisoftos betőről lejárunk, hogy tetőkön kell ugrálni. Mert itt is kb. az van, hogy ugye mindenki vámpírral van, és fegyverekkel lövöldözünk egymásra. Ez már úgy érdekes, hogy a vámpírnak mindegy fegyver. De ezt a vámpiros nagyon jól belesződték azzal, hogy... Hát Te nem vagy képbe a Vampire the masquerade az annyira nem. Ott is képfegyverrel lövöltöztek egymásra a vámpírok. Hát... Ö, ja. Ja, voltak fegyveresek. Na volt, aki nem használt fegyvert, de, hmm. de voltak fegyveresek. Hát, de ugye hát, a jelenkorba játszódik. Persze. Igen. aha, aha, ja, ja, az világos. Maga a hmm. vámpíros setup az nagyon össze van menne rakva, hogy tehát embereket tudsz eszegetni, így az utcán, mert vannak járókerők is, miközben a tetőkön ugrálva a vámpírok lövik egymást, és némelyiknek ad ilyen, ilyen passzív bónuszt. Tehát vannak ilyen pontok, amiket tudsz uh, így növelni, és megvanadva azt hiszem elején talán két-három ilyen bogyót tudsz növelni, ilyen passzív valamit, és utána, ha ősz másik vámpírt, akkor tudsz még többet, tehát akkor kell több embert fikajálni. Kicsit így, mintha belevonták volna, nekem ez nagyon hasonlít az ivolvra, amikor tudod ott is mentél, és akkor szedted össze a kajálta, és úgy fejlődtél, uh -huh. és akkor ott is voltak olyan szörnyek, amiből ilyen passzív bónuszokat tudták kapni. Hát itt az embereket kell így eszegetni és nyomni a passzívon, az Közben ugyanúgy szűkül a pálya, mint ahogy minden betörőjában, és ugye ezt is lehet többen játszani. Azt szóló van meg, meg ilyen három fős csapatos játék, és a három fős csapatosba ott úgy van megcsinálva, ugyanúgy vissza tudod hozni a, a csapattársaidat ilyen, ilyen élesztő pontoknál. Meg nyilván föl tudod húzni, amíg még nem halt meg teljesen. Tehát, hogy először lekerülsz a földre, kúszol, ez nagyjából a hasonló szetek, mint a Többi Battle de amúgy szerintem nem rossz, így, így bele lehet katta. Nyilván Battle Pass van benne, amúgy, amúgy ingyenes, azt nem tudom, említettem az elején. Nem. Úgyhogy bárki kipróbálhatja. Van benne Battle Pass, lehet farmolni. Azt, azt, hiszem, azért, azért azt hiszem már fizetni kell, meg vannak ilyen fizetőszkinek, szóval így látszik, hogy miből lesz ebből a játékban pénz, meg látjuk, mennyire lesz sikeres. Mondjuk az tök érdekes, é. hogy hogy ingyenes, azt néztem meg, hogy early access, és már fizethetsz benne. tehát jó. Sok ott az lenni másnál is. Tudom, tudom, csak én ezt így meglátom, nekem ez mindig olyan fura érzéssel tölt el valamiért, nem tudom. Nem, az nem early nem access nem ezt játéknál azért van kb., hogy azt mondhassák, hogy jaj, hát ez még fejlesztve lesz. Hát ja, nem, igen, igen. -e nem. Van, hát az Ég, az nem legyen a legkönnyebb összekalapozni a pénzt rá. Az meg a másik, igen. De most hogy gyorsan az, az első Vampire the Masquerade játék, amit én is toltam, az 2000-ben jelent meg. Azt meg én is játszottam, az az RPG. É. Igen, igen, igen. igen. Utána, jött, utána jött a Bloodlines, amit meg a Source Engine-nel hype voltak nagyon. Igen. Igen, az nekem Bogos sajnos maradt. Bugos volt, mint a szar, de amúgy kurva jó játék lett. Nekem, ne, nekem az nem indult, elemlékszem, mert annyira szar volt, vagy én nem tudom, és hány rendszer újra telepítést mi nem próbáltam, és az Istennek nem indult el, és akkor mondtam, hogy jó, akkor ne, nem akarja a játék, hogy működjön, úgy inkább hagytam a francba. Pedig érdekelt volna, mert az, az már ilyen kicsit ilyen, jaj, ez a Source Engine, meg az a nagyon ilyen Morrowind vibe volt ez a nagyobb nyitott Kát, délrel, igen, ez meg... egy kicsit, kicsit ilyen izé, Ez a TPS vonal. Uh -huh egy szerep játék szerepjátékbeütéssel. Ezért leszek kíváncsi majd a másodikra, hogyha valaha elkészül, de most hát már igen. azt hiszem a harmadik vagy a negyedik fejlesztő gárda csinálja. A minden igaz, úgyhogy és már sok bizadalmam nincs benne. Ja, ja igen, és amúgy még szímes, tehát, hogy még mi ki is kipróbálhatja. <gül> <gül> ja. elég, elég pörgős, meg a karakterek, tehát vannak benne különböző karakterek, és különböző képességekkel, amiket érdekes módon nem kell unokkolni, hanem, hogy mindegyik föl van oldva az elején. Ugye Ó, a free to szokott, szokott az lenni, hogy, hogy az elején így melózni kell, mert kapsz pár karaktert és a többit fel kell oldanod, de nem mindegyik választható. és uh, lényegében csak skineket tudsz így gyűjtögetni, mint plusz dolgot meg ugye venni. Hát, én, én ezt nem szerettem például, mondjuk jó egészen más zsáner a Lolban, meg a hírózók, Hát ott sokat kell melózni, igen, hogy kiunlokkold a karaktereket. De itt, itt megvan mind. És egész másképp működnek. Mirejnek Milyen, vannak aktív képességei, passzív, úgyhogy... Na De lesz. a karakterek is unlokkolva vannak? Vagy azokat már fel kell oldanod? azok unlokkolva mondanak Aha. mind. Jó, ne, ha jól láttam, PlayStation 5-ön lesz majd elérhető. Ott még egy nem. Már, hát az a még... Szóval. Jó, oh, most, most így a... A, a beszerzés kell. után még előbb át kell nyomni a beszerzési rendszeren. <gül> <gül> a beszerzési rendszer ott. <gül> hát na. Na, a következő játékok játék, még, még három van, amit... Ja, bocs, mondjad. Semmi, semmi, semmi. Ja, tehát három játék van, amit még így gyorsan le tudok Ez az egyik a Table of Tales The Crude Crown, ez a talcíme. Na, ez egy olyan játék, egy ilyen ízigvérig ilyen RPG. Tehát, hogy tudod, hogy van egy mesélő, jelen esetben egy madár, és akkor vannak RPG karakterek, vagy karakterek, akiket lehet így pakolgatni egy, egy táblán. Lényegében egy nagy asztal előtt ülsz, és folyamatosan változik előtted a, az asztal. Tehát van benne egy olyan rész, például, hogy úszik át a hajó, és akkor a pálya az úgy változik, mert ilyen kockákra van kb. osztva, és az a lényeg, hogy a karaktereket ilyen kis bábuk reprezentálják, és azokat tudod te így pakolni. Egy közben megy, megy a történet, tehát így folyamatosan megy az egész sztori, és amikor jön ez a játék rész, akkor te ezeket tudod pakolni, és úgy oldották meg, hogy ugye ez is egy VR játék, tehát minden full 3D-ben, a madár is egy úgy körülötted, egy, egy ilyen robotmadár, aki így beszél hozzá az a, az a mesélő vagy a narrátor, és hogyha fogsz egy bábút, és mit tudom én, beledobod a vízbe, vagy akárhova eldobod, akkor utána visszateleportál. Tehát, hogy így lehet ilyen dolgokat csinálni, hogy ó, itt a gonosz, nem tudom kicsoda akkor azt most fogjuk is belevük a vízbe. hogy azt azért nem lehet, sajnos. De de vicces játék, tehát így határozottan el voltam benne, így, így talán két-három küldetést csináltam meg az elejéből, és azok így elég változatosak. Tehát valamikor egy ilyen, egy ilyen kúriát kell megvédeni, hogy kijullad, és közben ilyen ilyen, ilyen, ilyen lángoló Bogarakat kell megakadályozni, hogy tovább földgyújtsák, hogy azok bejussanak, és karakteriddel neked kell védeni. És vannak benne olyan döntések, amik befolyásolják a játékmenetet, tehát például az elén több karakterrel kezdesz, de jutsz egy olyan pont amikor azt mondják a játék, hogy hát most valamelyik meghalt. Na, szerinted melyik volt az? <gül> és akkor kiválasztott egyet, hogy akkor az annak annyi. Azt így a víz. Meg a karakterek folyamatosan fejlődnek, különböző képességeik vannak, tehát varázslatokat tudnak ilyen kártyákkal. A játékmenet az úgy néz ki, hogy kvázi ká körökre osztott az egész, mindegyik karakternek megvan egy adott uh, ilyen pontszám, amit el tud használni, és azt el is kell használni a játék során, és a legtöbbnek az úgy megcsinálja, hogy vannak a a képességek, plusz még van egy olyan, hogy pihen és gyógyul. És akkor a végén maradt pont, és már nem tudsz mit csinálni, akkor általában az utóbbit érdemes választani. És kb. így megy egy játékmenet, hogy az összes karakter elhasznál a pontokat, tehát mozogsz, csinálsz vele támadást, varázsolsz, hílez, híled a másikat, és azért tök jó megvan csinálva, hogy közben megy a story, és nekem kicsit az XCOM jutott róla, eszembe hasonló kicsit a játékmenet, hogy ilyen, ott ugye ilyen mozgási pontok, hogy nem is tudom már mi, mi, miket lehetett elhasználni. Úgyhogy valami hasonló. Úgyhogy RPG és VR fanoknak ez szerintem egy egész jó kis játék ezt tudom ajánlani, szerintem még én is elő fogom venni. Na de erről tényleg ennyit. Talán talán több is volt, mint két-három mondat. Akkor sikerült játszanom a remaster remasterdel, ami nekem meglepő volt, hogy én tök jóval voltam vele. Én talán viszont a kevés játékokat játszok végül is single player, de a Crysis-t az a sikerült. És ilyen fura volt, hogy mennyire jól megcsinálták ezt a mai igényekhez igazítva. A, igazából az érdekes, mert csak a grafikát húzták fel. Szerintem az ai nem voltam úgy sok gond a -nál régen nál régensel, tehát nem tudom, ti mennyit játszottak. Hát az a... néha, ha dobáltál ide-oda mindent, meg ott ugrabugrálták közöttük, akkor meg tudtak zavarodni. Meg a kedvencem az volt, hogy, hogy én sokszor lopakodtam. Uh -huh. A mai napig ben van a fülembe a locking -e is, de amikor megnyomom a és nekem azt hiszem, hogy lövöldöztem, és egy kicsit elbújtam, majd átmentem láthatlanba, és a fogalmuk nem volt, hogy hol voltam, és talán meg megint levadáztam őket, szóval. Hát, szerintem most is megvan, de azért, megnézzük, ma milyen ai -ok vannak, itt azért próbálnak helyezkedni, fedezékbe húzódnak, meg hogyha látnak, akkor ott keresnek, ahol utoljára láttak, ami mondjuk megkönnyíti a levadászásukat, uh -huh. simán a hátukban mész, miközben ők arra a pontra, az azért, közelítenek, ahol vagy, de nagyon jól működött. A grafikát felhúzták úgy, hogy ugye ez egy remastered, és régen, régen ez a játék azért megizzasztotta a gépeket, és most megcsinálták a mostani gépeket, és megizzasztja rendesen. Tehát van benne RTX. Szerencsére raktak bele dls is, úgyhogy az, az azért kicsit segít a dolgokon. Meg amúgy szép. És RTX-et kikapcsoltam, úgyis gyönyörű. Tehát a legjobban a víz alatt látszódik, mert azt nagyon régen nem dolgozták ki, de most van vannak benne halak, meg így a tengernek az alja is megvan szépen csinálva, vagy kövek, meg a fény, hogy átszűrődik, tehát tök jól néz ki. Nem tudom, az a baj, hogy én már régen játszottam a Crysis-szal, de én így az emlékezetemben azért, hogy a régi is jól néz ki. Aztán úgy, ugye jól, jól értem a... mondani én is. De azért valamit nem dolgoztak ki annyira. Például az nem úgy összehasonlító videókon látszik, hogy Azért az ember emlékezett az éneket megszépítő, hú, hát milyen Jó, jól hát néz. ki, nagyon, és nagyon. aztán néhány játéknál, aminél azt hittad, hogy milyen jól néz ki, megnézed mai szemmel, és így, nem erre emlékszem. És vannak a Crysis-ból is ilyen összehasonlító videók, hogy a régi meg a remastered, és tényleg látszik, hogy a régi is rohat jól nézett ki, de azért az újon azért megtolták rendesen a, a dolgot. Tehát... De gondolom akkor gombot nem raktak bele, amivel visszaváltod a régi grafikára. Nem, nem, hát én most nem találtam. Belettül lehet, le lehet butítani arra a szintre. De mondom, eléggé fel lehet húzni. Tehát itt a, van ez a, ugye ez a szokásos, hogy nem tudom, közepes high, meg ez a Kenai Ranit, meg valamilyen nagyon elborult cucc. Tehát én is kicsit visszább húztam, mert mondom, azért legyen 100 fölött az FPS, tehát az RTX-et is inkább kikapcsoltam, mert amúgy nem nagyon látszik rajta. És RTX nélkül is rohadt jól néz ki. Tehát dls bekapcs, olyan hányra fölhúzva minden és úgy olyan 100 feletti FPS. Tehát jól skálázható a beállítása a játéknak. Zorban érdemes nekifutni mindenféle gépen, de fel kellett készülni, hogy a, a mai szuper is meg tudja ízaszlani. Főleg felhúzod 4K-ra, akkor gondolom azért. Még jobban ízod a kicsike. És így el lehet vele szórakozni. A játék szerintem annyit nem változtattak. Hát, szerintem az még most se volt olyan, vagy most se olyan rossz így visszaemlékezve. Tehát én azzal el voltam régen. Emlékszem, ja. a, én engem ott vesztett el a Crysis, meg annak idén a Far Cry is, amikor bejött ez, a, ez az űrlényes, szörnyes pedig ebben is van hát, űrlényes, Igen, hát azt mondom, ott vesztett el. Tehát én az elején, amikor ott a szigeten ugra bugráltam, meg autóztam, yeah. meg ott uh -huh. ö, le kellett vadászni a vietcongokat, meg minden, az így tök jó, az, az tök élvezetes volt, és akkor bejöttek az űrlények, a ja, Istenem, mérke. Hát igen, bele ott úgy teljesen átváltott egy kicsit, mert, mert nehezebb is lett, meg, mit igen. Meg úgy nekem valahogy nem illett bele abba. Tehát o, Értem, ott volt a ruha, tehát azt nem mondhatom, hogy ez nem hmm. volt Science Fiction, az elejétől kezdve, csak azt tud könnyebb hmm. volt megszokni, mint ezeket a. Hát, nem tudom, ez nekem annyira nem feküdt már. Meg a Far is ugyanez volt, ahogy emlékszem. És bejöttek az űrlények. Hát meg gyík, gyík emberek. Yes, pont ég, volt az érzésem, hogy, hogy lényegében ez a Crisis volt az első Far Cry. Mert hogy ugyan ugyanaz a játék, mert itt mész, kipucolsz egy kempet, mész tovább. Tehát ez ilyen nagyon ilyen, ilyen... Én már nem is emlékszem, még volt előbb. A Far Cry. Azt hiszem az volt És előbb. Nem, szerintem a Crisis. De nem szerintem a Far Cry volt. A Far ez rondában nézett ki meg. Azt hiszem, utána a Ubisoft lenyúlta a jókat és akkor csinálták meg a Crysis-t. Na, ez most így. Szerintem a Far Cry... A crysis kíváncsi vagyok. Én már googlizom. Nem, a hatot keresem, te szerencsétlen. Igen, nekem is az volt 2004 a Far Cry első része. Crysis Release... De Aha, tényleg a Fárkes. a Krisz. Ja. Érdekes. Lenyúta a, a, a jogokat, és akkor a konkrétan a Crisis, az tényleg a Fárkine egy ilyen következő verziója, mert nagyabban uh -huh. minden ugyanaz benne. Csak minden szebb, meg több a lehetőséged. Meg ugye ebbe találták ki ezt a ruhás dolgot. Ja, Mondjuk a ruha az nagyon nagy jövő véd egy Igen. Meg a fegyver fejlesztés, tehát az annyira jó volt mindig a kráizis és gondolkoztam is rajta, mondtam is stream közben, miközben játszottam itt a crisis szal hogy mondom, miért nem, miért nem ez lett az alap azóta minden lövöldözős játékban, hogy a fegyvert, a szépen föltartod, és közben tudod állítani a játék közben az összes kópot, meg minden szírszart, amit akarsz. Most elvileg a következő battlefield-be ez igen. így fog működni. Mondani, akartam, azt mondani akartam, hogy azért a, a, csúszott ez, mert a Dice még csak most játszott az első crisis szal és most vették észre, hogy jó, ja, ilyen is lehet, akkor gyorsan. Igen, ha beletették, hát mutogatták a trailerekbe, hogy ez így működik majd. Úgyhogy arra rohadtunk, kíváncsi leszek. Ez mennyire fog jól működni egy Battlefield játékban, ahol lehet rendesen customizálni mindent, nem úgy, mint a Battlefield 1 meg 5-ben, de majd erre visszatérünk. Később, most viszont elég jó váltás a Code Vanguard beta volt a hétvégén, és na ott, én nem tudom, ugye ez is most második világháborús lesz, és Annyira, annyira megtolták a, a fegyvereknek a személyre szabhatóságát, hogy hihetetlen. Tehát, hogy a, a tárnál például nem is csak a tárt típusát tudod változtatni, hanem a lőszer típusát is. Egész konkrétan. Akkor behoztak olyan változásokat, amiket így néztem, hogy az mi a túró akar lenni. Szóval ott a fegyver customization-nél ott nagyon faszán lesz minden. Nyilván ezt kineket most még nem tudni, mert azt most a beta nem tették még bele. De maga a játék nekem nagyon bejött, tehát a pályatervezés abban a három pályában, amit mutattak, tök jó volt, a gunplay, az, az vaszávon működik, ugye ez a Modern Warfare-nek a motorjára épül. Ez a cucc, tehát most úgy kell elképzelni ezt a játékot, mint hogy Modern Warfare II. világháború setup És azt azért elég jól megcsinálták azt a motorot, mert ugye az fut a, a Warzone alatt is. Tehát, hogy vannak benne olyan játékmódok, hogy ilyen rengeteg ember viszonylag nagyobb pályán, és jól fut. Mondjuk utána eszembe jutott, hogy, meg amikor letöltöttem, hogy mondom, miért is ilyen kicsi a játékát? Azért nem én is te baszfasz, kinek kinekkel, szóval, hogy te levesz baszvasz kinekkel, akkor már szarul fog futni. De most a beta-ba nekem, nekem nagyon bejött a fut, Én nekem én majd arra lesz, lesz kíváncsi, a kíváncsi, a, hogy a VV2 után tud-e majd valami mást? Mert oké, okay, hogy új szinterek lesznek, de hogy például multiban vagy ilyesmiben, majd pedig Ctrl-C, Ctrl-V és nagy nagyjából ugyanaz lesz, mint a két-három évvel ezelőtti kod. Hát figyel, a gameplay az más, mert nemrég azt, felraktam azt is ismerősökkel, és az se volt rossz, de hát azért a Modern Warfare-ben eleve jobb maga a gameplay, a mozgás, meg úgy minden. Ugye itt is le lehet támasztani a fegyvert, mint ott. Mhm. Uh -huh meg nem tudom, szerintem, szerintem az egy jól összerakott kod lett. És én el vagyok a Cold war is, mert én azt is szeretem, de azért a Modern Warfare-ről valamit összeraktak, ami tök jó, hogy most így megy tovább. Tehát remélem, hogy most a következő iterációk is erre fognak épülni. Ott valószínűleg, mert, mert jövőre a Modern például, Warfare 2 hogy... jön, tehát akkor az nyilván erre Ez fog épülni. Azért, igen. Mert az, az például látszik, hogy egész jól optimalizálták ezt a játékot sok emberre, nagy pályára. Mert a Cold war van nagy sokemberes sok emberes játékmód. Lehetik alapszar. <gül> tehát hogy annyira, annyira leesik az FPS, és hiába. tehát multiba tök jó fut fizé, 100 plusz FPS-sel, és akkor. behozok ilyen olyan játékmódokat, hogy tényleg nagyobb pálya több player, és így leesik 40 alá. És így nézek, hogy mi történik. És közben meg ott van a, ugye a Warzone is, meg most itt van ez a Vanguard, ahol. Vannak nagyobb pályák, van rengeteg ember, nem is tudom, hogy mennyi, hány fős a Max, tehát egy 24, 24 és 24, talán nem tudom. Talán 48 players, de nem akarok hazudni, mert ilyen. lehet, hogy én rákinek Mindegy, szóval sok ember, nagy pályán és tök jó fut. Úgyhogy ez érdekes lesz. Már kíváncsi leszek. Meg ugye be lehet állítani, most ez egy újdonságként bejött, hogy amikor játszol ugye koddal, és kiválasztod, hogy milyen játékmódokat akarsz, ezt nem tudod beállítani, hogy hány player-esek legyenek ezek a módok, Amennyi betesz mindenfélét, tehát mit tudom én, 6v6, 8v8, 16v16, 24v24, és így be tudod állítani, hogy te miéket preferálod ezekből, hogy inkább kevesebb player, mert akkor így kisebb pályán is betesz sok player-t, olyat, olyat csinálnak, és ezt így vissza tudod venni, hogy te inkább szeretnél kevesebb player-rel, akkor a playlist hogy te inkább ilyen játékmódokat, és ilyen játék, játékos mennyiséget szeretnél játékmódonként, úgyhogy ez egy ilyen kis plusz. Ja, na, erről, ezekről nagyjából ennyit. És még egy játék van, amiről akarok beszélni, és arról, arról viszont lehet, hogy lehet, hogy két-három mondatnál többet, utána úgyis elmegy a hangom, Játodom, hogy átadom a szót. Ez pedig az Arboria nevű rúglájk, -like, rúg -like kis játék, amit nemrég sikerült beszereznem, és az nekem tök meglepetés volt ez a cím. Úgy futottam be, hogy kímélve nézegettem így a játékokat, és ez így, így megakadt a szemem, mert annyira érdekes a látványvilága ennek a játéknak. Tehát ez a, nem mondanád rá, hogy szép, mert itt egy, egy orka főszereplő, akivel neked mászkálni kell, és ezzel az orkar ilyen, ilyen, hát ilyen gombás, mindenféle növényekkel benőtt barlangokba kell mászkálni. Úgyhogy nincs a játékban sok minden, ami szép. Van egy segítőd, ami egy ilyen kis hát, tündérszerű valami, ami így repked a válad mellett, mint valami kolibri. Még ő is ronda. Tehát pedig őt volna valami, valamivel szebben, de hát nem. Most és ránéztem és alá hogy valóban ugye? nem szép. Olyan, mint, de... hogyha, mint hogyha Tim Burton készítette volna. Igen, de kicsit. De a grafika amúgy meg jó. Tehát, hogy de jó a ronda lészt, szágot, de... megcsinálták jól. De nem azt mondod, hogy szalagrafika, grafika, hanem, hogy ezeket a ronda nagyon szépen megcsinálták. Tehát, ezt lehet rámondani. És a játékmenet nekem legjobban a a Cells-re hajaz. Egy kicsit kombinálva Dark souls -szal. Mert maga a kaszabolása, hogy harcolsz, az teljesen Dark Souls-os. Viszont a játékmenet, meg ez a ez a ruglájk, -like, játék játékmenet, tehát amikor meghalsz, akkor gyakorlatilag az úgy néz ki, az kúra vicc, az szerintem, hogy a hulládnak a fejét letépi az a kis tündérke, aki melletted lebeg, és visszaviszi a bázisra, és akkor ott valami növényre reaggatja, hogy akkor ez, ez most ott volt, és utána nem tudom pontosan, hogy mit tartasz meg, a fegyverek azok elvileg eltűnnek, amik abban a rámban nem voltak, de hogy a egy csomó mindent tudsz áérgatni, hát elég összetett játék, és a ránok során is egész jó fegyvereket össze lehet szedni, és ez az első játék, ahol a pajzsra azt mondtam, hogy ez mi az Isten, ez kurva jó. De olyan pajzsat sikerült szereznem, ami így konkrétan éget, tehát hogy így megfogod, eleve kurva jól néz ki, <kül> mert egy ilyen, egy ilyen, olyan mint egy előtér lenne előtted, ami így látszik, hogy egy kicsit mintha így égne is, és így ahogy mész közele az ellenfélhez, úgy gyakorlatilag ütni se kell, mert leíg a HP a francba. Hm. És az, az nagyon be lesz, az még egyről megvan, hogy úgyhogy király. Meg ilyen mindenféle kalapácsok, és ez, ez úgy működik konkrétan, hogy gyakorlatilag a fegyver nem nálad van, hanem a kezedben ő bele. Tehát ez a, olyan, hogy ilyen szimbionta, ami így, így ráépül a kezedre. Tehát egy kicsit ilyen, ilyen nagyon, nagyon fura és, és baromi jól működnek, tehát volt, volt egy olyan penge, amit találtam, ami ugye általában a fegyvereknek van egy gyenge támadása, meg egy erősebb. És ezzel úgy működött ezzel a pengével a támadás, hogy a a gyenge támadást tudta így pumpálni. Hogy azt is egy kicsit visszafogta, és akkor így nagyobbat ütött. És azt is tök jó megcsináltak, egy érzetre a fegyvereknek a működése, az tök jó. Te tudsz gránátokat dobálni benne, az azt hiszem Dark nem volt semmi hasonló. Meg, meg van, van ilyen képességed is. Tehát alapból van nálad egy fegyver, az a jobb kezeden van, és akkor a bal kezeddel meg tudsz használni valami varázslatszerű képességet, ami hát nem, sok mindent még nem sikerült benne unlokkolnom, de hát ilyen nagy dobbantást csinál például ez az egyik, ami ilyen hasonló játékokba szokott lenni. Maga a Hudson egyszer az tényleg úgy működik, mint a Dark Tehát be tudod lokkolni a karaktert, aki tép az oda kell figyelni, mert mondjuk rohadt erősek. És én stream, stream alatt meg is szívtam, mert hogy van benne Twitch, Twitch integráció, ami azért marha vicces, mert amikor elkezdett tanulni a játékot, és még azt se tudod, mi, hogy működik, meg hogy melyik hogy ellen, hogy kell játszani. És az első nagyobb szörnyi, amit nem három ütéssel kell megölni, hanem nem tudom tízzel, az már kinyírt. <gül> és akkor a következő ramba képzeljétek el, hogy ugye lehet a Twitch integráció úgy működik, hogy lehet szavazni, hogy éppen mi történjen velem. Hogy erre egy nagyobb csapatot a játék, vagy mit tudom, én kapok pajzsot, amivel halhatatlan vagyok, nem tudom, fél percig. Tehát, hogy ilyen, ilyen skálán mozognak a, a dolgok, amiket meg lehet szavazni. És hát az első renután, után, ahol az első nagyobb cucc kinyírt, megszavaztak egy olyat, hogy három olyat dobott kb. a nyakamba, én akartam mondani. És az úgy nézett ki, hogy beéledek, megszavazzák, hogy oké, és meghalok. És akkor újraéledek. Megkaptam azt az achievementet, hogy ne sem ennyi pontot. Akkor ezzel csak segítettek neked. Igen, igen. Hát egy achievement, amit nem is tudtam, hogy létezik. Amúgy annyira nem nehéz a játék, csak hát, ahogy a Dark is ki kell ismerni az ellenfeleidnek a mozgását, és utána már látod, hogy Ja, hogy akkor ez így támad, meg amikor ezt csinálja, akkor lehet ütni, stb. Tehát hogy ez, ez nagyon megvan a Ez Ez amúgy esőm jól néz ki. Tehát most mondtad, hogy a. ronda, mert amúgy tényleg ronda, de ez úgy ronda, hogy jól néz ki. Jól néz ki, pontosan. Úgy van. Tehát, hogy... És van az effektek, azok nagyon faszák benne. Nekem eddig ez a pajzs jött be a legjobban, ahogy így tartottam magam előtt, és akkor így, így mész oda a monstákhoz, és akkor égeted le őket. Tök fasza. Meg később egy csomó dolgot még lehetünk Néztem egy videókon, hogy mik vannak. Mindenféle gránátok, meg ugye a bal kezedre rakható ilyen cucc sem rossz. Megmondom, mondom, tényleg a játékmenet az nagyon olyan, mint a Dead Space. Dead Space, hülye vagyok. Mi az a Dead Space? Dead Space, úgy van. Tehát van benne egy olyan rész is, amikor ö, be tudod egy ilyen. Még hogy kapsz valami. Ezért, hogy 15 lényt kell megölnöd, és addig nem hírelődsz. Például nem nyomhatsz hírt. Jó, mondjuk a detsz az van, hogy ott, ott meghalsz a megüt. Egy. Itt azért nem, nem vitték annyira túlzásba, hogy nem hírelődsz. És akkor az van, hogy most vagy, vagy megölölsz a 15-et, és még élsz, és akkor tudsz magadra hírelni, vagy meghalsz a picsába. De igen, tehát itt még vannak egyébként nagyon köcsök dolgok ebbe a Twitch integrációba, mert múltkor beállítottak egy olyat, hogy folyamatosan megy le a és így kíváncsi volt, hogy tudod, a végén azért megáll valahol. Nem, nem, meghalsz. <gül> és csak úgy töltődik fel a HP-t, ha közben rohangálsz és ölsz. Úgyhogy ott abban a rendben nem nagyon tudtam felfedezni dolgokat. Végig végén sikerült meghalnom, mert megöltem mindenkit, <gül> és lekegyegedt a HP-m. Egyébként is a közelben már nem volt a nemi. Ja, úgyhogy ezt tudom ajánlani azoknak, akik szeretik a Dark Souls-t, a Dead Cells játék menete bejön, és hát bejön nekik ez a látványvilág is, ami hát nem szép, de legalább csúnya, és ez viszont egész így meg van csinálva. Szerintem. Ja, úgyhogy ezzel biztos fogok én is még játszani. Nem tudom, mennyit tettem bele eddig. Az AC mondjuk nem annyira alacsony, de ilyen kulcsos oldalakon lehet venni hozzá olcsóbban kulcsot, mert a Steam-en ott valami mondjuk nem olyan magas, úgy veszük. 16,79 eurót ír nekem. Az Ez az olyan ja. Főleg egy ilyen típusú játéknál, amiben azért bele kell tenni rendesen az időt, hogy kiismerd meg, hogy tovább tudjál jutni egy-két. Ja, ja. lehet. És én olvasgattam előtt a játék előtt a review okat így vannak, akit írt, írták, hogy a legjobb, legjobb uh, rúg -like játék mostanában. És amit tényleg érdekes. Ezzel, így... ezzel majd vitatkozok. <gül> <gül> így van, így van. Ja igen, és egyrán sikerült megcsinálnom úgy, hogy hát nem meghaltam, hanem kijöttem a katakombából, és ott a végén ilyen elég gáború dolog van, hogy tudsz valami nyersanyagot gyűjteni, ami ilyen kristályból valami, tehát ilyen kék kristályokat összezúzol, és akkor azok ilyen világító hogy felveszed, vagy nem tudom, a kis lebegő izét veszi fel, és így, ahogy a végigmész a pályámat a végén, tudod ezeket így leadni, megfejleszteni dolgokat. És van valami gép, amiben konkrétan belehány. <gül> az, a az a váladnál lebegő tündér Tehát, hogy úgy adja le a pontokat. Nem valami varázsfény átúszik, nem. Ott belehány egy törcsérbe, ami egy gépbe megy, és akkor abba föltölti ezt a cuccot. Tehát ilyen, <gül> ilyen elborútságokra kell számítani. Meg a játék elején is valami, valami minimális sztori is van az egészben és valami Istenről kezd le beszélni, pap vagy Istenekről, csak akkor jön oda egy másik ork, és konkrétan levizeli az oltárt. Tehát, hogy így indul a konfliktus ajánlók. <tos> Úgyhogy nagyon nagyon dolgok vannak. Ja, meg, a, meg amikor az orkod megszületik, ugye, mert minden halál után te egy új harcost kapsz, és ki kiválasztatod, hogy milyen tehát van három-négy lehetőség, van, amiből lehet választani, és akkor ott megnézed, hogy milyen passzív képessége vannak, milyen statjai, és akkor ezt az. A, fa a Father Tree az így konkrétan kiszárja neked a <gül> az orkot, <gül> és akkor az most <gül> az vagy te. is. Nice. Úgyhogy, -e, igen, mert egyre kell neki játszani, szerintem. <gül> Vagy ha ilyen, akkor anyunak nagyon, nagyon nehéz lesz megmagyarázni, hogy ezzel a játékkal miért, mi, miért nézi a gyerek, és szóval érdekesen néz ki. Ja, de mondom, jó pofa. Sájtadalag mostanában jön majd hozzá ki ilyen új, új terület, úgyhogy bővítik. Viszonylag nemrég jelent meg ez valami szeptember, szeptember 9-ei megjelenésű játék, úgyhogy. És igen, ennyit csak elmondani róla. Nekem, nekem rossz. És átadom a stafétát csigeznek, aki egy másik le játékról fog beszélni A legjobb. <gül> a legjobb. <gül> a legjobb. <gül> hát igen, ugye én most a HD-st húztam be itt uh, szeptember elején. Uh, ugye ez nem egy új ilyen megjelenés, vagyis hát nem teljesen. Ugye tavaly jött ez ki. Uh, javítsatok ki, ha valamit kihagyok, de talán PC, Nintendo, nem tudom, mire jött még ki. Epic Games Store-on kezdett, arra emlékszem. Igen. Jött volt először kint. Ah, most közben felcsaptam itt a wikipedia ahol minden itt van, még elvileg is kijött. Uh, viszont most jelent meg augusztusban uh, PS4, 5, Xbox One és Xbox Series X és S konzolokra, úgyhogy én, én PS-re rántottam be. De most, hogy így, hát na, elárulom nektek, ez a legjobb roguelite játék. <SILENZ> <SILENZ> a Arborjával még játsszál, aztán majd utána Megnézzük hogy nekem meg, a kell, de nekem meg a háziszal kell játszanom. Igen, itt, ebben, ebben itt a pokolból kell, vagy hát az alvilágból kiszabadulni. Így a játék addiktivitását tükrözvén én szerintem a hónapban mással nem is játszottam, csak ezzel. Hát igen, itt alapvetően egy fegyverrel kezdesz, egy karda, és a későbbiekben még ezen kívül öt fegyvert tudsz feloldani. Ilyen dárda, pajzs, pi mi van még ilyen kesztyű, amivel boxolni tudsz, meg, meg egy ilyen pisztolyszerű valami. És igazából mindegyik fegyver egy teljesen más játékstílust ad hozzá. Ezeket későbbiekben tudod majd még egy kicsit árnyolni. Vannak ilyen, ilyen. hát most nem is tudom mondani, mi a neve, ilyen sárga lötyi, azt hiszem, talán ilyen Ambrózia, vagy, vagy mi akar lenni, ugye görög mitológiában játszódik a, a Hades elnevezésben, valakinek eddig nem jött le. Ezeket oda lehet adni ilyen mindenféle karaktereknek, akikkel találkozunk így a történet során, és akkor ők így, így adnak egy ilyen cuccot, amit, hogyha a játék elején magadra aggatsz, akkor egy kicsit máshogy. Tehát mit, hogyha valamelyik Istennek a utcát akasztod magadra, akkor attól az Istentől nagyobb eséllyel kapsz, jobb ilyen hát szkilleket, vagy búnoknak hívja ezt a játék. És ezt úgy kell elképzelni, hogy tehát ebből is van több Isten, akiktől tudsz ilyeneket szerezni, és ezek a búnok így vagy megváltoztatják alkalmanként teljesen egy-két ilyen, tehát nagyon egyszerű kezdjük az irányításnál. Tehát van attack, special attack, cast, meg dash, és kész kés ennyi. Tehát így ne, nem tolták túl. Nincs viszont túl bonyolítva. Viszont nagyon, nagyon elkapták, tehát ez a, ez a, ez a maga a, a gameplay nagyon jó. Tehát az, az irányítás itt teljesen jó, ahogy ott dasselgetsz össze, vissza, meg, meg a támadás is. Tehát így, így egyszerű, de nagyszerű. Ez, ez a legjobb kifejezés. És ugye van olyan búna, ami a, a teljesen az atakot megváltoztatja, vagy a, a különleges támadását a fegyvernek, vagy, vagy, vagy a például a kaszt az pedig az teljesen más, mert ugye az alapjáraton egy ilyen. Egyszerűen egy ilyen, ilyen piros kristályt így eldob. Az az alapképessége, de azt is teljesen meg lehet változtatni. Lehet upgrade a fegyvertnek a Hát, hogy mondjam, ilyen tulajdonságait, ilyen kalapácsot, hogyha ugye olyan alapjára tűnt, tehát ilyen random generált a pálya, nem tudom, ezt az a Artur Jánál, hogy mondta, de hogy ott is úgy van. Ja, ott is úgy van, igen. Tehát egy minden teljesen uh -huh. más, mert újra generálja. Ilyen szobákra van osztva alapvetően a játék, és minden, tehát látod, amikor választasz, hogy egyik vagy másik szobába mész be, hogy milyen jutalom lesz a jussod, ha kitakarítod és ugye ez a kalapács az, ami teljesen meg tudja változtatni, ez is a fegyvert, tehát mint én például ilyenek, hogy alapjáraton az íj az ugye úgy van, úgy működik, hogy megnyomod a támadás gombot, akkor elkezdi felhúzni, és amikor elengeded, akkor lövi el. De például meg lehet változtatni olyanra, ha, ha a szerencse veled van, hogy, hogy nem kell ezt a felhúzod-elengeded metodikát végignyomni, hanem csak nyomni kell az atakot, és akkor lövöldezik szépen magától. És hát ugye itt az a cél, hogy gyere ki azon a világból, ami hát nem olyan egyszerű. Konkrétan eddig kétszer sikerült végigni, nem? És, és Jó, úgy nem. Én nem tudok olyan rúglájt, -like, vagy rúglájt játékot, amit sikerült <gül> végig, mint nem. Tehát, hogy de így, nem így, arról híresek, hogy könnyűek lennének. Én kétszer már kijöttem teljesen. Két külön fegyverrel, és ugye itt is lehet ilyen mindenféle nyersanyagokat gyűjteni, van ez a darkness, ilyen, ilyen fekete kristály, ezt nem hányja ki senki, de a, a játék elején <gül> <gül> ezzel tudod fejleszteni a képességeidet, vagy hát nem is képesség, inkább ilyen kicsit ilyen segítség tehát van, az, van egy ilyen tükör és akkor ott ki tudod választani, hogy mit romén a nagyobbat sebzel az ellenfelekre hátulról vagy például lehet olyat is feloldani hogy, hogy amikor leütik teljesen a hp akkor valamennyi visszatöltődik és akkor kapsz egy ilyen második esélyt meg így mindenféle, tehát rengeteg ö, ilyen feloldható képesség van, akkor lehet ö, hát ilyen decorationnek, vagy minek mondja a játék, igazából a pályákra tudsz elhelyezni olyan dolgokat, amik ö, később akár segíthetnek is, például ilyen ilyen challenge-ek, vagy hát hogy mondjam, ez a trove-nak írja a játék, amikor például, hogy ö, ha amit felejáll neked száz HP-t, hogy visszatölt, ha teljesíted azt a kihívást, és akkor elkezd be beszumonolni mindenféle ellenséget, és adott idő alatt le kell ütnöd, és az a száz az folyamatosan ketyeg lefelé. És ugye volt olyan, hogy úgy mondom, nem sok HP-n van, ez be kéne húzni, és akkor mire végig mentem majd, meg, megkaptam a jutalmat, kevesebb HP-n volt, amiben neki mentem. Szóval Igen. És van olyan cucc, amit át tudsz vinni? Tehát, ami fixen megmarad? A igen, ez, ez a, igen, ez a Dark. Hát, így, így csak ez a nyersanyag. Tehát a Darkness, akkor ez az Ambrózia, akkor lehet valamilyen gyémántot szerezni, meg, meg van még egy harmadik, amit még azt se tudok, hogy mire való. <hül> meg hát, ami még egy kicsit ilyen csavar a dologba, hogy ugye ezt az Ambróziát, ezt oda lehet adni ugye a karaktereknek és akkor az legelső alkalommal ezt ilyen ajándékként adod oda, akkor kapsz ilyen, ilyen játék elején felszerelhető kis extrát, és elvileg, hogyha ezt nyomod neki, akkor van egy ilyen max szint, amit ha elérsz, akkor még lehet állakolni ilyen petet, vagy nem tudom pontosan mit. No, még nem jutottam el, hogy ez meglegyen. Hm. És Társam. Akkor Két run után is lehet a játékban még olyan dolog, amit mi nem találkoztál. Ó, bőven, bőven. Hát például ah, bőven. Le, lehet, lehet úgy is farmolni, ezt videóban láttam, nyersanyagot, hogy így a pályán ilyen véletlenszerűen elhelyezett helyeken lehet így horgászni, ilyen kis minigameszerűen, és akkor ugye azt a halat ha oda viszed, amikor újrakezdődik a játék, akkor ugye lent vagy a a házában, és ott, ha odaviszed az ilyen szakácsnak, akkor kapsz érte valami nyersanyagot attól függően, hogy milyen halat sikerült megfognod. De én még a horgászatot sem állokkoltam. <gül> Tehát nem, hogy nem gyűjtöttem, hanem még csak az esélyes nincs meg. <gül> igen, ez itt így működik azoknál a játékoknál, hogy játszol, játszol, és folyamatosan unlockolsz ki dolgokat. Igen, ja, ja, ja. így, így tényleg minden rannál egyre erősebb vagy, és egyre újabb dolgok igen, életű. Igen. Hát nem én az elején arra feküdtem rá, hogy mindegyik fegyvert állokkolni tudjam, és akkor utána hát nyilván lesznek az embernek kedvencei, azokkal vág neki gyakrabban. Én nem is tudom, hány mentem már túl, és amúgy az a vicc, hogy nem egy hosszú játék, tehát, hogy ö, amikor végigvittem, talán az egyik az 29 perc alatt sikerült, a másik meg 23. Hm. Azt tehát, pedig, hogy ilyen órás legalább. Nem, egy nem, órás. nem, nem, nem, nem, az az egy hosszú. nem hosszú, viszont nehéz. Tehát, hogy mm. nem, nem egy Dark Souls, tehát annyira nem nehéz, de itt is azért ki kell tapasztalni az ellenségeknek, hogy hogy támadnak, főleg a bosszoknál. Hát, visszatöltés, az hogy működik? Már általában az ilyen játékoknál az szokott ilyen kardinális dolog lenni, hogy Hát könnyen veszítesz, de nagyon nehezen töltöd vissza. Igen, az, az itt sem jön könnyen. Hát van egy ilyen alapjárat, amúgy nagyon kevés HP-d is van. Azt hiszem, hogy százról indulsz, és akkor vannak olyan szobák, aminél az a jutalom, hogy megnöveli a max hp dat és akkor itt szobánként ilyen 25 ket lehet hozzágyűjteni. Vagy ha van, van olyan isten, amely például olyan búnt ad, amivel növeli, hogy mekkora HP boostot kapsz, de alapjáraton a 25, ami minimum. És itt úgy működik a visszatöltés, hogy vannak olyan szobák, amikor nincs ellenség, ritkán adja be, de van, és akkor csak megkapod a jutalmat, és ott szokott ten lenni egy ilyen kút, ami visszatölt valamennyi HP-t, minden boss után van kút, bár azt hiszem ezt a kutat is a Decorationsnél kellett állokkolni, hogy legyen. Nem a... tölti Maxra? Nem, Nem. De van olyan bún például az egyik Istennél, hogy, hogy pont ez a jutalma, hogyha azt választod, hogy Maxra tölt minden kút HP ügyileg, meg növeli a sebzésedet adott százalékkal. Na, mondjuk ez nem hangzik rosszul, akkor el uh -huh. előnknek. Meg, meg ugye itt is az van, még ezt elfelejtettem mondani, hogy lehet így kombózni, tehát oda kell figyelni, hogy melyik... Tehát el, azt hiszem, hogy négy istentől tudsz egy játékokon belül képességeket fogadni, vagy lehet, hogy mindegy, Ugye nem biztos, hogy ez a max, csak hogy ennyi éri meg, és hogy ezek tudnak így kombóba működni, tehát hogyha mondjuk vannak a jutalmaknak is ilyen szintjei, van ilyen alap, rare, epic, heroik, legendari, mindenféle szintek, és ugye minél nagyobb a szintje, annál nagyobb bónuszt adnak, vagy erősebb sebzést, meg ilyenek, és például, ha mind a kettőtől van egy egyes szintű ilyen bónod, akkor van rá esély, hogy egy olyan skilled kapsz, ami mondjuk a két istennek a képességét összekombózza. Tehát mit, például van olyan, hogy ha a Dionysosztól veszed az egyik képességet, akkor a kasztod az lesz, hogy egy adott körre ilyen borgőzt, vagy hát ilyen ködött dobsz, és akkor ilyen hangover damage-et a aki benne van, és ha ezt összekombózod zeus akkor, akkor meg még villámsebzést is kap. Tehát, hogy oda kell figyelni, hogy milyen búnokat válogatsz össze, mert hatása van arra, hogy milyeneket kapsz a, a következőkben. Orra nem rossz tudsz. Amúgy nagyon jól el lehet vele taktikázni. Nekem, nekem nagyon bejött, én szerintem a hónapban mással nem is játszottam. <gül> ezek ezzel... ezek random, random, hogy hogy kapod őket, gondolom. A... Persze, teljesen random. Teljesen random. Egyébként ez Még... jó ezekben a játékban, nagyon nehéz megunni, pedig az alapharcrendszer az, az, az ped pedig éve. ugyanaz, igazából szobáról mm -hmm. szobára, csak látjuk, ugye úgy megvan benne ez a küzdés, hogy bú, basszus, eljutottam az első bosszig, de például az nagyon vicces volt, mert elsőre lecsaptam, és hú, mondom, ennyi volt pálya, hát kiek de király. Na, aztán utána vagy ötször nem sikerült, <gül> <gül> és akkor tőle mindig egyre tovább, tovább jutsz, tovább jutsz, Hát nem is tudom, hogy a, uff, hát ott a, ugye három nagy boss van, így a, egy három nagy része van a pályának, és aztán mész a hd ellen, és ott nagyon sokáig volt az, hogy eljutottam a harmadik bossig, és azt egyszerűen mindig, mindig lefeküdtem, ott nem, nem bírtam. És aztán, te, na, egyszer ú, sikerült, és maradt egy hp tehát tehát nagyon sokáig mentem utána tovább. Aztán úgy egyszerűen ráír ez az ember, kitanulja, hogy milyen patternek kell jönnek, meg, meg, meg hogyan támad. Úgyhogy nekem ez a játék ez nagyon bejött. Ja, van egy tanulási nekinek. görbe. Hm, így viszonylag gyors, mert amúgy hamar sikerélményed van benne. Csak, csak tudod, hogy úgy, úgy, egyszerűnek tűnik, és amúgy tényleg így el vagy vele, és elmókázol, aztán úgy elkezdesz egy kicsit belemászni, odafigyelsz, és akkor rájössz, hogy ez csak a felszínen ilyen egyszerű, és egy kicsit így odafigyelsz és tervezel, hogy nem csak úgy random összevállgatott, hogy ujjának vagyok, vagyok a dímizje, hanem mondjuk lehet, hogy az kevesebb csebzést ad, de ha majd össze tudod kombózni egy másikkal, akkor milyen jó lesz. Nagyon merő lesz. Úgyhogy a, a grafikája az igazából ez a hát nem is tudom, nem ez, a, ez nem elsőidit, de ilyen kis rajzfilmszerű Jaj, színes. Az, az, az, az egyébként engem is megfogott nagyon ügyeső ránézésre, hogy... nagyon jól néz ki. látványos. Az irányítást azt nagyon elkapták. Az ára az egy kicsit amúgy most pont ránéztem érdekesen működik. Én PS-re vettem meg ott 8740 forint, nem tudom, hogy jött ki steamen 21 euró, ami most így egy gyors átszámítás után 7470 forint. Én ajánlom mindenkinek ebbe, ezzel a játékkal nagyon nem nyúl mellé. Én ezt már régeben is, is nézegettem, és már akkor is nagyon tetszett. A is wishlistam van. Ja, mint oly sok minden más. <gül> <gül> Igen, de van mivel játszani azért. De, de tagadjuk. Tehát, hogy amit most így felsoroltam már, az ja, Úristen, igen. meg ezt bele lehet tenni ezekbe. Meg az a jó, hogy, ebbe, hogy nem, nem csak az, hogy mindig tovább jutsz és van sikerélményed, hanem hogy egyre jobban nyílik ki a játékmenet is. Igen, hogy igen. igen. Lesz, hogy kombinálhatod a dolgokat, megnyitott például ezt a, a szökőkutat, amit mondtál, mert hogy az elején az se volt, azt is külön meg kellett nyitni. Tehát, hogy, hogy így folyamatosan nőnek a lehetőségeid is. Hogy egy, egyre könnyebb dolgod is lesz, de azért még mindig oda kell figyelned, tehát azért nem az oldalad. Ja, ja, ja. hát, igen, meg még meg mondjuk, amit nem mondtam, hogy vannak ilyen. Hát ilyen káosz kapuk, amiben például csak úgy tudsz bemenni, hogyha vesztesz valamennyi HP-t. És akkor ott például kapsz káosztól, ő az egyik titán tőle is ilyen valamilyen képességet, de az övé az például mindig ilyen kétélű, mert az úgy működik, hogy először kapsz valami hátrányt, tehát mit tudom én, három körig fele akkor a távra tudsz desselni. Vagy, vagy lelassul a mozgása a karakterednek. Vagy, vagy például sebződsz, amikor használod a varázslatodat, vagy uh -huh. ilyenek. Uh -huh. És utána, ha ez a 3-4x kör lettelik, akkor kapod meg a bónuszt. Uh -huh. És a bónusz az már, az már, az már végleges. Már, az marad, az ma, az marad utána uh -huh. nálad, amíg tart a, a, az adott rán. Csak úgy itt az is az. taktikázni kell, hogy bemered vállalni a kicsit rizikósabbat egy nagyobb jutalomért, vagy nem? Na nehogy be. Hát igen. Most ez így, amúgy így ahogy meséled, így tök sok minden nekem, nekem, most valamiért a Binding of Isaac jutott eszembe, hogy uh -huh. hát az a, is hasonló, abba ja. volt, aki esmik, ilyen, ilyen Mit értettem. A Binding of Isaac. Ja, igen, igen. Néz, ott igen, is igen, volt, igen. hogy sebződsz, meg bónusz, meg minden. Hogy hasonló, hasonló. Hát. Hát. Csak itt azért szebb a körítés, meg azért jobban is néz ki hát, meg, igen. hogy meg úgy pörgősebb valamivel. Meg hát több meg a, na, na, a is mondom, a, a dinamikája a játéknak nagyon jó. Tehát mm -hmm. nagyon is pörgős. De, de szerintem az... úgy, úgy ennyit tudok róla elmondani. Jó az a zsáner egyébként, de ha nagyon jól megcsinálják, akkor tényleg rohadt sok órát lehet ülni. Igen. És még úgy is, hogy elvileg a fejlesztők azok tehát nem kell nekik kidolgozni mindent, mert a, maguk a véletlenszerű kombinációk hoznak néha olyan játékmenetet, hogy lehet, hogy még a fejlesztők sem, nekik se jött még azt kiérted, hogy a tesztelés során és amúgy még milyen király. Tehát én azt bírom ezekben a játékokban, hogy leülsz vele játszani, és nem tudod, hogy hogy fog alakulni a dolog, mert random a pálya, random generálódnak be a az ellenfelek, meg a fegyvereidet is random kapod, meg a lehetőségét is össze-vissza változnak, és így tehát annyi órát bele lehet ezekbe ölni. Úgyhogy nem érzed repetitívnek az egészet, mert mindig más csinálsz. Ja, ja, ja. Igen. Meg pont ez a jó ez benne, hogy, hogy single player játék, és nem kell foglalkozni azzal, hogy most valamit nerfeljenek, vagy buffoljanak, hanem, hogyha kijön egy OP build, hát akkor kijött egy OP build, akkor ja, szerencséd akkor, volt. Akkor, akkor vigyorogsz, mint, Igen. mint borz a és akkor készüljük. Kasszabóz. És amúgy ilyen érdekességként még tudjátok, hogy mi az a, hogy honnan jön ez a roguelike, meg a roguelite elnevezése a Na. Na, én nem tudom. Na. Ezt a héten olvastam én is ilyen érdekes. Egészen 1980-as évekre nyúlik vissza. Akkor jött ki egy játék, aminek kapaszkodjatok. Az volt a neve, egy rog, Mm. ami egy ilyen dungeon crawler, tehát ez a szobáról szobára végigmenős és fejlődsz, előbb-utóbb erősebb leszel és meg tudod oldani volt. Mm. És a rog-like meg a rog-light között az a különbség, hogy ami light-ra végződik, az ugye mint light, könnyebb. Mm -hmm. a, a like az pedig a hasonló. Mm -hmm. A light nem általában mindent. Igen, igen. Bár ez is a válogatja. Meg szokták mind a kettőt mondani egy játékra. Tehát például a adis és is, hogyha nézem itt a Steamen a kis tegeket akkor ott van egy roug meg egy Roug-light tag Tehát, hogy le, hogy... Hát, mert ez olyan, mint az eredeti, de azért van ennél szopatósabb is, tehát azért annyira nem vészes, de azért a hasonló. Tehát, hogy ez azért van. jó, meg azt mondták. <gül> Én nem is tudtam, hogy egyébként ez egy játéknak a neve volt régen. Mondjuk most is szokás, mostanában is. Tehát ez a Metroidvénia. Meg a -like, szószlák. A Souls like igen. Tehát egy hát az igen, az igen, valóság. nem is gondolunk rá, rá, de ezt berakom ide a hd a só után egy ilyen. Így. Jó, ez, van, a, ez a játék, a így, ez a játék is a zsánért. Hát, hát ez tényleg nem tegnap volt, igen. 1980, <gül> jó. Ez kemény. Ott, ott van egy screenshot benne. <gül> igen, igen, gyönyörű. <gül> Húha, uh, aha. Régen már minden jobb volt, is. erre azt kell mondani. Régen már minden a -kép, kép is öregnek tűnik, pedig az bedesz a játékhoz képest. <gül> De hát, na. No. Sokat fejlődött ez a zsájnál. Így van. Na jó van, viszont akkor én meg átveszem a szót közben. Na, de... Hogyha már a hd ről nincs mit mondanod, ez? Kifogytam. A, jó van. Azt nem tudom, hogy a JRPG az milyen régre nyúlik vissza a műfajban, de azt se tegnap kezdte. És amikor megláttam az első trélerét a Crystales nevezetű játéknak, akkor már rögtön megtetszett, mert ilyen animációs mesére emlékeztető grafikája van, és van benne egy ilyen időutazós mechanika, ami tök jó ki van Az a lényeg, hogy a, a játéktért azt te két d ben látod oldalra szkrólozósa, tudsz mozogni előre-hátra, tehát van végül is három, há, a játéktér az 3D, de hogy maga a kamera az ilyen oldalra raszkrólozós, és fel van osztva háromszögekre a képernyő, középen van a jelen, jobb oldalt a jövő, és bal oldalt a múlt. És az a lényeg, hogy te ezekben tudsz utazni bizonyos megkötésekkel, és nagyon sokszor ezt fel is kell használnod ilyen különböző ö, feladványokhoz. Például, hogy valakinek vinnet kell mondjuk valami gyümölcsöt, és akkor a jelenben elülteted a fát, miután megszerezted a magot, és a jövőbe átutazol, lemetszed a gyümölcsöt és elviszed neki. Vagy a múltba visszamész, hogy valami problémát megoldjál. Te mész egy városba, és látod, hogy a jelenkorban minden nagyon szép, a jövőbe viszont le fog égni, és akkor ezt meg tudod akadályozni, hogyha akarod, de nem is muszáj megakadályoznod, hagyhatod az egészet leégve a francba, vagy elárasztja az árvíz, és akkor azt próbálhatod megoldani. És ez egy tök jó ötlet szerintem, és nekem még az tetszett, hogy ez nem csak ilyen kalandelemekben oldották meg, hanem a harcokban is. Tehát harcolsz az ellenfelekkel, körökre oszva, nyilván mint egy JRPG-ben, van egy kis csapatod, Sőnek az ellenfelek, és át tudod őket ütni a múltba, meg a jövőbe, amivel különböző bufokat, meg debufokat adhatnak nekik, illetve a saját karaktereidet is így meg tudod át tudod küldeni a múltba vagy a, jelen, vagy a jövőbe. Tehát például mondjuk valaki ráteszel lángsebzést, átütöd a jövőbe, és akkor az összes addigi sebzést megkapja. Vagy hogyha például visszaütő, a... és az nagyon hamar megöl igen. És hogyha például visszaütöd a múltba, akkor elfelejthet képességeket, mert ugye azokat még nem tanulta meg. De például volt egy tök jó boss, már játék rögtön az elején, és ezzel mutatja be ezt az egész mechanikát, ma az nagyon tetszett, hogy, hogy egy fény pajzsa van a bosznak és nem tudod megsebezni, ezért be kell vizezned a, a pajzsot, elütni a jövőbe, akkor rosdás lesz, és onnantól már át tudod ütni. És folyamatosan ezekkel játszik a játék, és annyira, annyira jó ki vannak találva ezek a részek. Az egyedüli probléma nekem, mondjuk azt nem írtam föl negatívnak feltétlen, hogy hogy mivel JRPG, ezért sokszor az van, hogy 10 métert mész és random harcok, és random harcok, és random harcok, ráadásul az ellenfelek se túl változatosak. de de, amúgy meg tök jó, mert szerintem a hangulat, meg az egész grafika az nagyon elviszi a hátán ezt az egészet, meg, meg mondom, ez az időmechanika, ezt, ezt nagyon jól beleimplementálták, úgyhogy tök jól működik. Úgyhogy egy jó kis játék tudom ajánlani, hogyha valaki nem mászik, farra az ilyen érpég és dolgoktól, akkor az, az bátran tegyen vele egy próbát, mert egy tök is kis játék. De meg leszámítva a durva harcokat, a színvilága meg az egész kinézete, az ilyen tök, tök gyerekkompatibilis. A harcok se annyira durvák, mert ugye az így nem, nem daracafatokra esnek, hanem így eltűnnek. Tehát hogy nem, én, tehát nem hiszem, hogy ez, ez mondjuk rosszabb, mint hogyha leültetnéd a tévé elé. Felen se tudja majd egy pár uh -huh. év múlva megmondom. Ötletek de... azok nagyon jók ezzel az időutazós ugráos dologgal. Meg, meg eleve az a durva, hogy tehát eleve már szép a játék, de hogy ezt a háromszöget így ráteszi, már, már az így feldobja, nem tudom, mert nem látsz ilyet minden nap, és akkor tényleg az, hogy bemész egy városba, és, és baloldalt még csak építkezés van, középen már ott a város, a jövőben meg mondjuk nincs ott semmi, és akkor ki kell találnod, hogy úristen, akkor mi történhet a két időség között, és azt vagy megakadályozott, vagy nem, kinek segítesz, vannak döntéshelyzetek, nem tudsz mindenkit megmenteni, a csapatod is folyamatosan fejlődik, jönnek be új karakterek, új képességekkel, úgyhogy, úgyhogy mondom, tök jó kis cucc ez ilyen sztori alapú. Igen, igen, igen. Tehát, igen. hogy biztosan is és mindent. Igen, a igen. Vannak ilyen nagyobb terek, meg. amiket fel tudsz fedezni, meg vannak ilyen kisebb dungeonok, ahova így mellékesként le menni, meg egy-két mellékküldetés, de amúgy végigfogja a kezedet, és folyamatosan mondja, hogy mi a, mi a fő is menned kell előre. De jó pof kis cucc. Úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek. Ahogy a következő játékot is az eldes souls amit, hogyha már az előbb beszélgettünk itt a roguelike, meg az ilyen Souls-like, meg ilyenekről, ja, akkor ez az pont idevág. Ez egy ilyen pixel grafikás, szopógém. Tehát ezt máshogy nem tudom lemondani. Tehát az a lényeg, hogy itt ebben a játékban nincsenek ellenfelek, csak bosszok. Abból tíz darab. És azokat kell lenyomnod. És ez nem tűnik soknak, és nem tűnik hosszúnak, de mindegyik boss teljesen más, hogy viselkedik. Rengeteg fázisuk van, rengeteg ö, támadási képességük. És hogyha őket legyőzöd, akkor utána tudsz fejlődni ilyen különböző skill fán, összesen háromféle irányba indulhatsz el, és ezeket kombinálhatod is, és ami a legjobb, hogy bármikor újra a pontokat. Tehát, hogyha te megnézel egy oldalt, ami nagyon tetszik, azt arra rámész, nagyon ráfekszed, de nem, valahogy nem jön össze, vagy nem tudom, akkor csak egy gombnyomás, és a tudsz menni a másikra, és így folyamatosan új bildeket tudsz kipróbálni. És a legpoinibb az egészben az, hogyha kijátszottad a játékot, akkor megnyílik a New Game Plus, ami nem csak annyi, hogy minden erősebb, megszoposabb szopósabb, meg hanem hogy teljesen új skill kapnak a bosszok, újra meg kell őket ölni, újra meg kell őket tanulni, és te meg tovább tudsz fejlődni, így egyre jobbra csinálva a buildet, és ezt a New Game Plus tudod farmolni folyamatosan. Ugye, ez, ez is jó játék amúgy, tehát én, én nekem nagyon tetszett, meg ez a pixel grafika nem szoktam szeretni, de itt ennek a játéknak jól áll, de amúgy egész jól van megcsinálom, itt így most nézem a képeket, igen. amiket linkeltél. Igen, igen. Te nagyon szépen néz ki, nagyon jó a képi világa tényleg, viszont aki, tehát ebbe aztán van kihívás dögivel. Úgyhogy aki nem szereti ezt, hogy a játék nem szivat végül, és csak a bosszokhoz, tehát bemész egy bosszhoz, nyilván nem tudod, hogy mit kell csinálni, és ugye az odáig vezető úton meg nem történik úgy semmi, tehát nem tudsz fejlődni, csak eleve azzal tudsz fejlődni, hogyha a bosszt megölöd. Úgyhogy rá vagy kényszerít, vagy meg kell ölnöd. És aki hm. akinek ez nehézséget okoz, vagy nem szereti az ilyen játékokat, az lehet, hogy egy... annak nem annyira ajánlom. De, de, de azt legalább szóval, szóval. lehet farmolni ott. ott tudsz farmolni igen. igen, igen. Ott ugye ebbe ez a jó, hogy, hogy amíg a bosszig elérsz, és érzed, hogy gyenge, vagy elmész, ott farmolsz, ami amúgy róla sok idő, de van rá lehetőséged. Itt viszont nincsen. Tehát itt, hogyha nem tud megölni a boszt, akkor hát a szívás. De jópofok is játék, úgyhogy, úgyhogy ez is egy ilyen tök jó kis kellemes meglepetés volt. Nem is drága. Úgyhogy... Most épp akciós szíven néztem is. Na. Hát akkor akció volt. Hát akkor meg még inkább egy jó kis cucc. Hát csak azért néztem meg, mert hát ha már megvan. van? <gül> <Szukott, gül> <jelent. gül> Jaj, hát van, van de hát az kérdezem. De hát az Hát persze, azért néztem meg a ja, et ja, ja, mert a, ja, azt hittem ott keresni. Ja, jó, van, oké, nem szóltam. Mm. <gül> így, volt már olyan, ó, oh, ez de jó, jó játék, megy, be kell, ja, meg, meg oh. <gül> Nekem is volt egyszer, így hogy be kellett keresnem könyvtáromba, hogy ez megvan-e, vagy nincsen meg, mert nehogy még egyszer megvegyem, vagy valami ilyesmi. A picságráfi a... egyébként, ha igényesen megcsinálják, akkor nagyon jól tud kinézni. Igen, igen. Csak az a baj, hogy sokan, tehát, amikor ez bejött a divatba, akkor ilyen tök jó pofa volt, meg minden, csak aztán már túl használták kicsit. Tehát, szokott ilyen lenni ilyen műfajokkal is, meg, meg, meg így grafikaival, megvalósítással is. És, és már én is néha azt érzem, hogy ez már kicsit túl sokszor van Pixel grafika mindenhol. Is, hogy, hogy sokszor már nem csak azért használják, mert hogy úgy érzik, hogy az élik a legjobban a játékos, hanem azért használják, mert azzal megspórolnak egy csomó pénzt, meg egy csomó időt. Igen, van. Olyan. Mondjuk, ha megnézel itt is a borítót, oh, de bedes meg az átvezető videókat, ott oh, de bedes karakter. És akkor, ja, hogy az utána így néz? Hát néztem? igen. igen. <gül> hát, tök, <gül> oké, oké. Nem néz valami ki rosszul, valami de a látvezető, nagyon nagyobb magasra tette nekem a mércét. Igen. Ahhoz képest. De néha, néha jó egy-egy ilyen, de amikor csak ilyen játékokkal játszol, egy idő után meg tudja feküdni a gyomrodat. Legalábbis én így vagyok vele. Igen, meg néha játéknél így van, hogy né játéknél, és ennél is azt érzem, hogy a átvezetőben valami benesz karakter van, aki így izmos meg, mit tudom én, és a játékban, mintha az unokája lenne, aki még ovis, és a kardot sem írja el. De hogy a kettő így, nekem ezt a ez, ez le. Hát most erről most, mostanában szoktam látni ilyen mémeket, hogy a, hogy a fő ellenfél akkor, amikor ellened van, és akkor a legdurvább ellenfél, amit valaha el tudsz képzelni, de hogyha feloldod játszató karakterként, akkor meg egy kis pöcs, aki nem tud se sebezni, se harcolni, úgyhogy ez majdnem az a kategória, kicsit. Uh -huh. Na jó, van, de erről is ennyit. A következő kérdés, ez egy nagyon rövid válasz lesz, úgyhogy ez nem egy hosszú téma, hogy megvettem az NBA 2 k 22 t kérdezzétek, hogy miért, mert a 21 is fölcsezte az agyamat, és a 20 is fölcsezte az agyamat, és ráadásul az előző generációs változatot kaptuk meg a 22-re is, tehát a játék felépítése nagyjából ugyanaz, mint a tavalyi. Azért van egy-két változás, de nem sok ilyen kis apró, viszont a legnagyobb újítás, hát ezt nem hiszem el, nem fagy ki a játék. Elképesztő, hm. tehát lehet vele játszani. Jó, tehát kivettek belőle valamit. Innováció. Ez <gül> e, e, oh, a mind blow. hát komolyan hihetetlen. Az előző játékban, emlékszem, volt olyan, hogy, hogy egy meccset ötször, tízszer, el kellett indítanom, mert folyamat kilépett töltésnél valami hiba miatt, és senki nem tudta, hogy miért, és ezt mindenkinek csinálta is. Mm. Néha letöltöttem egy új Nvidia drivert, akkor egy-két egy napig jó volt, aztán megint elkezdett szarakodni, és most meg pöcre indul minden, és nem fagy ki, meg a gépemet se akarja kinyírni, úgyhogy ez nekem már hatalmas megújulás, úgyhogy Köszönöm szépen, 2 Jövőre meg mondjuk kérnénk a Next gen változatot, és akkor még jobban jóba leszünk. Mennyire kell pofátlannak lenni, hogy egy ilyet, hogy nem fogy ki a játék, ezt csak a következő verzióba teszünk. Igen. Igen. Hát, azért... Az nem, amúgy amúgyis a, a PC-seket leszokták szarni. Tehát itt az NBA-nél, meg a FIFA-nál, meg az, az ilyen az sportjátékoknál jó. a konzola a prioritás. Én azt értem. De a könyörgöm, itt is, itt is kifizeted az zárát. tehát jó, nyilván nem teljes árat fizettem érte, mert egy ilyen külön kulcsos oldalon vettem meg olcsóban valamivel, de hát akkor is kifizettem a pénzt, tehát akkor már foglalkoznak vele valamilyen szinten. Na mindegy, de mostanában a nba úgyhogy ez, ez jobb, mint az előző volt, de nem ajánlom, hogy megvegyél -e valaki. Tehát, hogy annyira azért ne, mert képes agyvérzést okozni még mindig. Michael NBA 2K ajánlóját hallották. Így van, és most jön a következő, a BF5 ajánló ami... Uh, de ezt nagyon vártam már. Oké, okay, gyerekek, mindenki dőjön hátra. Most szaradjatok el chipsért, meg kóláért, esetleg patot, kukoricát dobjatok a mikróba. Addig állítsátok meg, hogy ö... ez biztos hogy lesz. Ti, ti is mind a kettő játszottatok a bf 5 nem? Uh -huh. Uh -huh. Ja. Nektek hogy tetszett? Éh... Én a kampányt nem toltam végig. Azt szerintem nem újdonság, hogy én így kampányt annyira, Úgyhogy egyből a multiba. És... Mondjuk úgy, hogy a BF1 az meglehetősen felértékelődött az öt után, szerintem. A pályák, pályák nekem nagyon nem jöttek be, és már az egyébként is probléma volt, hogy kicsit ilyen lapos, laposak a pályák. Tehát a pályaszerkesztésben a Battlefield egy ideje elvesztette a, a, a vonalt. Tehát, mm -hmm. Amíg a Kodoknál, most a Vanguardnál is azt éreztem, hogy kurva jók a pályák, nagyon jól meg van csinálva. Az utóbbi betűfélek, és az ötnél nagyon kért, hogy olyan semmilyen pályában, oda tettek valami épületet, hogy az úgy ott van, lehet, hogy azt ők csinálták meg, és nem vették az aszat sztorba, de hogy körülbelül ilyenek a pályák. És ilyen, nem annyira jó velük így játszani. Uh -huh. röviden ennyit tudnék róla. Csigez? De nekem még PS pluszból van meg, úgyhogy én így kaptam. <laughs> <hül> Úgy nem rossz. <gül> árérték arányban megfelel. Nem tudom, ugye alapból én annyira nem szeretem így PS-en ezeket az FPS játékokat, mert be nem erre lett kitalálva a zsánér. Hát én játszottam vele egy kicsit, aztán ment a majd egyszer talán még elővesszük kupacba. <gül> <gül> Na. Ezek után onnan is kikerül. Úgy hát, érzem, hogy Miki elmesélje. Én 5 euróért vettem ezt a szart. Rennyit megértem. Nem. Tehát a lehet az a játéknak a legnagyobb hibája, hogy a BF1 után játszottam vele, mert tehát a BF1-et mindenki szitta annak idején, vagy nem annak idején, amikor megjelent, utána egy-két évvel mondták, hogy jaj, ez a BF1 ez nem olyan nagy duronás, kevésben a fegyver, meg kevésben a cuc, meg a kioltató vízbasz, okay. meg a fejlődési rendszer nem az igazi, mert ugye az első világháborúba nem tudsz annyi mindent belerakni nyilván, mint a másodikba. És ezután azt vártam, hogy, úh, ez a bf 5 ez majd leszakítja az agyam, hát tényleg leszakította, csak nem úgy, ahogy én gondoltam. Ezt a szarjátékot én még ilyen rossz a mostanában nem játszottam, ez komolyan mondom ennyi hülyeséget, ami ebbe van, tehát oh, már a BF1 menüje is fölcseszed, de a BF5 menüje az valami katasztrófa. Jaj, tehát azt, azt kezdjük ott, hogy ez valami borzalmas, az egész. És, Ó, én, és én ezt már megszoktam, Matthew Field-ektől. Én, le, én lehet, hogy most szoktam meg. Tehát, hogy va valaki ott a Dysonál dolgozik, valami agyhalott, aki ezt sem lehet, hogy egy majom készítette, nem tudom, hogy kirajzolta az alapokat, de mindegy. A, a... Akkor, amit a pályákról mondtál, hogy ez, tökre egyetértek, ez, ez a semmilyen. Tehát, hogy mm. van egy pálya, és akkor nincsen semmi semmi olyan emlékezetes dolog rajta, amiről megjegyeznél egy pályát, hogy ú, igen, az a pálya, az a kedvencem. A BF1-ben volt kedvenc pályám, nagyjából három óra után megvolt, meg, meg a többit is szerettem. Itt meg ilyen semmi szarok, ráadásul a színvilág, a játék színvilága miatt az ellenfeleket sokszor annyira nem lehet észrevenni, hogy az, ami elképesztő. És akkor ehhez még jön az új pingrendszer, ami egy rakásszar. Tehát, hogy én ezt nem tudom, hogy ez, ez a Q-val oda jelölök, és akkor, hogyha ott van ellenfél, talán eltalálom a új meg nem. Meg, meg hmm. oda szeretnék jelölni valahova a ház mögé, de ő bejelöli a két méterrel lévő bokrot, mert egy pixel belelóg oda. Hát jó, okay, köszönöm szépen. BF5-ben én már talán nem is használtam a rendszert, egyáltalán, hát mert nagyon fos. A végén már én sem, mert egyszerűen értelmetlen. Akkor a, az újraéledés, hogy, hogy én. Tehát lerak az ellenfélel szemben, vagy valahova spanolni szeretnék, és tök random, vagy nem random, megonom az ellenfelek számából szűri le, hogy mennyire közel rak le a ponthoz. Néha ugye a pontra rak le, néha meg a ponttól tök messze. De sokszor lerak valahova, és már ott állnak mellettem az ellenfelek, és szétlőnek. És ilyenkor jön a halálképernyő, amire nem a térképet rakja be alapból, hanem a, a társaimat, amiről ki kell mennem még a térképre, amit értek, hogy, vagy hát a... Azzal magyarázta Dice, hogy ne lopja el mindenki a repülőket, meg a tankokat. Hát ez kurva jó. Csak ez így, akkor plusz egy kattintás, meg plusz öt másodperc szívás minden halál után, hogyha én ezt meg szeretném oldani. Akkor... Ja, meg a kedvencem, hogy ilyenkor halál után mindig mutatja egy darabig azt, aki megöl. Ja, igen. igen. Miért? Miért akarnám én nézni? De ez egyébként ilyen betegség, tehát mert a négytől nem találtam, háromba a is. De ez az egyben például engem mondja. Nagyon régóta ez, ez megy. Ez a bf 1 engem annyira nem zavart, hogy oké, megmutatja, ott megölt, jó van, akkor már legközelebb fel tudok rá készülni. Az, hogy kempelnek vagy nem kempelnek, tök mindegy, azt leszarom, az minden ilyen játékba van. De mindig kempelnek. Így van, van, azzal nem tudsz mit csinálni sajnos. Ez van. A játékmódok azok ilyen semmilyenek. Akkor például, ami egy tök jó feature volt a bf 1 ezek a behemótok, amiket bejöttek egy idő után ja, segíteni a gyerekeknek. Én csak nem szerettem. Én szerettem amúgy, innen hiányoznak, legalább opcióként bekapcsolva lehetne benne hagyni akkor a fegyverek azok ilyen, tuningolhatod őket, de köbben semmi értelme, vagy hát nem sok. Egy-két ilyen skill rá tudsz tenni, meg eleve mondjuk lehet, hogy ott is elbasztam az egészet, hogy ugye itt csak ilyen prémium, vagy milyen edésön volt a stímen, amit megvettem, és mindenki volt lokkolva. És most már érzem, hogy milyen érzés lehet az, amikor megveszel egy játékot, és a DLC-be kinyitsz magadnak mindent. Hát két óra után már halára untam az egészet, mert nem volt de semmi. Külön lehetett lokkolni, nem? Nem emlékszem, hogy ingyen megkaptad, és akkor be kellett aktiválni. Lábbis steamen így volt. Én itt nem, nem itt én indítottam pöcre, és már minden Igen. Ott volt volt. Nem Aha. minden és ott nem. volt. Minden. minden ott volt. Jó, ja, meg ez, hogy négy fő squadok szkad vannak, azt se értem, hogy ezt miért csinálták. Az ötfős. fős... Eddig öt fős volt, most négyfős. fős. Ez az újítás. Nem teljesen értem a koncepciót. Akkor az a baj, az egész játék olyan, tehát grafikailag tök szép, meg, meg minden, de, de játék közben egyszerűen nem élveztem a játékot. Tehát játszottam, csináltam a dolgokat, a küldetéseket, a challenge-eket, meg az, amíg sem értelme nem volt, mert mindenki volt nyitva, de mindegy jó van, nem érdekes. Az ilyeneket így oldottam fel, folyamatosan a menübe elkeveredtem, utána vissza akartam találni, akkor szerverkeresőbe kellett keresnem, hogyha én egy adott pályára akartam keresni, mert ugye amúgy csak csoportok vannak, amit nem értek, hogy miért csináltak meg. A különböző játékmódokra szintén ott kell keresnem, mert egy sima teamdittmatch-et nem tudok menni a menüből, hanem be kell mennem a rohadt szerverkeresőbe. És így játék közben is egyszerűen elindult a játék, és abszolút nem élveztem az egészet. A pályák nem jók, a fegyverek olyan, áh, hogyha jön egy tank, akkor megszívtad, hogyha ha nem oldod meg gyorsan, mert a tank az ledarál mindenkit a picsába, még durvábbak mint a BF-1-be, pedig ott, ott jobban elgondolnám, hogy ott durvábbak, mindegy. És, és valahogyan a BF-1 mellett ez a BF-5, ez annyira egy ilyen, semmilyen, tehát komolyan, a, a BF-1 ehhez képest egy mestermű. Pedig ja, annak is voltak hibái. És azért volt idegesítő, mert a BF-4-be ott konkrétan ugye meg volt az, hogy jött egy tank, engineer, meg Tudtál szoportal hozni C4-et, és a legjobb dolog volt, úgy becserkészni a tankot, hogy ő nem vett észre, szépen feldíszítette cénégyel, elmentél messzire, megnyomtad a gombot, és nézted, hogy a levegőbe repül. Igen. És ez ilyen. És ez valahogy működik most itt is, ugyanúgy tudsz C4-et dobálni, csak itt most máshogy hívják, nem tudom, ami dinamit. dinamit. De, hogy, de hogy nem tudod alamenni a kibaszott tankhoz, mert a pályák egy lapos szar az egész, Igen. nincs olyan, hogy valahonnan beosson a mögé, és akkor rárakod nem, az van, hogy. Vagy kimész, akkor vagy észrevesz, vagy nem, és akkor vagy meghalsz, vagy nem. Igen. És, és az összes ilyen szart meg úgy dobod el, hogy kb. a lábad elé teszi, tehát gyakor gyakorlatilag ott kell az arcába állnod a tapnak. Ilyen lapos nyílt pályákon, hát... Befülállok Hát én, és tudod miért lett, vagy tudjátok miért lett lapos nyílt pálya? Azért, mert behozták a kibaszott építkezést, ami tök jó, meg minden, csak egy fos mi a francnak kellett? Tehát, hogyha elfoglalsz egy helyet, kin a préri közepén, ahol nincsen semmi fedezéken, elfoglalod, és közben szórod föl a homokos, homokzsákokat, meg ásod ki a gödröket, addig 60 sniper leszed. Ráadásul... Az a probléma, hogy ez az építési rendszer is hol működik, hol nem menni, ha ráviszem az egeret, és így megakad. Van, hogy kétszer-háromszor rá kell néznem, vagy közelebb kell mennem, vagy benne állok, de nem úgy tűnik, mint mintha benne állnék, és akkor pirossal jelzi, akkor nem tudom építeni, és így körülményes szar az egész. Egy szar feature szarult tettek bele. Így van. Én ezt remélem az új BF-ből kiveszik. Én nem tudom, milyen lesz az új BF, most ugye megint eltolták. Aha. Ott, hát lehet, hogy ez nem véletlen. Most Minden... mi az új dátum, egyébként? Fú. Idén még megjelenik? Tehát Szerintem... valami október rémlik, hogy idén Szerintem. még azért jön. Ne, november, nem? Ja, már november tényleg, ja, igen, igen, igen. Meg is nézem. Ez 2042. Ha, november, november 19. 19. De gondolom nem véletlen, 19. hogy eltolták. Tehát euh, én, én remélem ezt jól csinálják meg, tehát könyörgöm, menjünk vissza ehhez a, ehhez a régebbi vonulathoz, mert nekem ez a BF5 ez annyira tehát tökre érződik a játék, hogy ezt csak gyorsan ki akarták. ráadásul én már ezt minden DLC-vel, mert minden együtt játszom, tehát, hogy ebben már van tartalom, de hogy ezt gyorsan ki akarták dobni, mert hogy gyorsan beletették a Firestormot, az is, úristen, mekkori irakásszar, de az, csak egyszer játszottam, annyi elég is volt belőle bőven, és, és hogy tényleg az érződik rajta, hogy ez egy ilyen tisztességes, iparos munkának szánt semmi. Pedig a Firestorm se lett volna rossz, ha ah. tényleg normális pályákon, mert mondjuk lövöldözni nem olyan rossz a játékban. Ez az alig úgy el lehet lenni, tehát ez yeah. a battlefield Hát ez meg Battlefield, tehát hogyha már lövöldözni, yeah. akarsz egy játékban, ami jó, akkor inkább vedd meg a BF1-et. A ja, négyet. is abban megírjuk. Vagy a négyet, vagy a, négyet vagy a, négyet, vagy a hármat, vagy könyörgöm, még a Bad Company 2 is jobb, én az a már régebben játszottam, de még az is jobb játék, mint ez a BF5. Uh, ez, ez nekem a következő BF pont azért tetszik, mert a videók alapján az nagyon olyannak néz ki, mint a négy volt, így feltuningolva, de úgy rendesen, és belerakva a, a kettőből a fegyverek, tehát itt lesz rendesen a második világháborús fegyverek, és tehát egy, egy ilyen arzenál igazából a nem tudom, a háromtól kezdve. Mm. És hogy ezt a végén, hogy mennyire csinálják meg jól, tehát hogy a pályák mennyire lesznek jók, meg magát a gameplayt, hogy csinálják. Most ez az eltulás, az nekem is egy kicsit, engem is egy kicsit. Idegesít, mert ráadásul november 19-ére tolták el, és november 5-én meg még az új kód. Tehát, hogy ez nagyon közel van egymáshoz. Úgyhogy, ha eltolták, akkor biztos jókuk volt, hogy a kód nyakára így így rá, rá tolták. Vagy úgy gondolták, hogy november 5-én megjelenik a kód, és 19-én már mindenki megújnia, úgyhogy menni akar meg filmezni, Hát, nem hiszem, hogy ez így lesz. Nem tudom, én megmondom őszintén, hogy én abban sem vagyok biztos, hogy november 19-én megjelenik. Ja, lehet, még egyszer Igen, mert konkrétan Béta után tolták el. Tehát, hogy elméletileg már működik a játék, mert most volt valami closed beta. De az ilyen alfa. Vagy az alfa volt? Nem tudom, hogy egy hónap múlva meg akar jelenni, vagy két hónap. Én úgy hallottam, hogy ott a szerverekkel volt hatalmas probléma. Pedig egy alfában, vagy nem tudom, egy ilyen zárt bétában nem engednek be nagyon sok embert. Szóval, ha már ott gond volt a szerverekkel, akkor egy nyílt bétán ott úgy meghasolta volna az egész, mint a lattélet. Hát, mint mondjuk a BF4. Ja. Jó. ne beszéljünk róla többet, mert fú, csak agyvérzést kapok. Ne játszhatok jó. a bf komolyan. Ez, ez nem egy jó játék. Most most beszéljünk Igen. viszont jó játékokról, amik még nem jelentek meg, de várjuk őket. Igen, ez, ez, ezek most nagyon jók lesznek. Vagy hát igazából reméljük. <laughs> hát, Ajánljuk inkább, úgy mondom, lassan. <laughs> jó olyan lelkes, mintha lenne play -tés. nem, is. Nem is De Nem, amúgy nem. Azért nem innen, jönnek, igen, innen azért jönnek PC-re jó dolgok, szaftos dolgok. Ja, hát meg most talában az a, azok a hírek, hogy egyre több. Talán a Gadoff is jön PC-re. Tehát ez így kiszivárgott valahol. Hát mondjuk így a Ragnalok előtt még talán el is hiszem, de hát mm. majd meg látjuk, hogy még ez. Hát igen, tudod. amúgy most a Sony az nagyon nyitott erre az irányra, tehát azért elég sok minden kijött a Horizon, Days Gone, Kiderült, hogy a PC-sek PC pénze is egész jó. Tehát arra sem alergiásak, tehát... tehát, tehát, tehát, tehát az is Meg a portok jönnek, az is jó, mert például a Days Gone az is egy kurva jó port volt. jó megcsinálták, nem is szaggatott minden, úgyhogy jó megoldás. Meg, meg ugye a Playstation 5 hiány van, tehát hogy ha nem adtak el annyi ps ja, és szeretnének játékokat eladni, akkor érdemes a PC piac felé nyitni. Ja, yeah, ja, yeah. Mi volt ennek a... rendezvénynek a nevén, ilyen felkészítő showcase? Azaz az valami PlayStation Showcase vagy Sony valami ilyesmi. PlayStation az biztos, csak a showcase nem volt. Nem biztos, az volt. Nem mostanában igen. volt, de hát. mi a mostanában volt. Hát egy pár hete volt, mint ahogy mi is. <gül> Két hete volt, igen. És PlayStation Showcase 2021. Ezt emlékszem, ezt még Horvátországban néztem mobilon. De, de úgyis nagyon jó volt. Én amúgy, ami nagyon meglepődtem, ezt így nem láttam jönni, ez az Ellen Remaster. Én nagyon szerettem azt a játékot, én PC-n toltam, ugye ez eredetileg Xbox-ra jött é, ki annól. Igen, igen. igen. E És a, hajontra, a pc sok sókészen mutatják már. Igen, Ríosztának. igen, amúgy az nagyon ő. meglepő, úgyhogy amúgy ez a játék ez régen meg se jelent PS-re. Uh -huh. Hát igen, de most ez, ez a remaster, de ez nem jön PC-re, nem? Á, szerintem jön. Nem, szerint, milyen nem milyen vagyok biztos. Szerintem jön. Vagy hát. Mint hogyha én múltkor azt hogy... néz. Ja, Epic Exclusive, tehát nem jön PC. Tehát no. <gül> jön csak Epic Game Store. -ra. Október 5, PC, PlayStation, Xbox. Igen. Ja, és ez régen Xbox exkluzív volt, onnan jött, tehát PC-re, és akkor most meg a PlayStation is most tudnak vele játszani először. Én so kíváncsi leszek, mert, mert állítólag nem csak egy grafikai ráncfelvarrást kap a játék, hanem bele is nyúlnak egy picit. Uh -huh. Én kíváncsian várom. Én, én nekem ez, ez esélyes lesz majd egy, egy újabb végigjátszásra. Puh, én imádtam az ellenvéket. A... Hát, a... Nagyon jó. A játékmenete az Annyira nem volt változás. De, de a sztori. A A végén már a, a videók, az átvezető videók, meg ja, a jaján. szövegek, meg a zenék miatt mentem újra és újra, és fú, nagyon jó az a játék. Nem is ilyesmi az emlékem róla. Bár é. végig én nem játszottam végig, pedig lehet, hogy kéne. Most lenne meg már a szterre. De... Én, én végigvittem meg, volt ez, ami volt az, az American Nightmare. Igen, igen, igen. Az mondjuk annyira nem tetszett, mint a sima. Nem mert az ilyen hordásabb volt, de mondjuk a story is továbbent egy kicsit. Tehát, igen, csak ugye ott, ott, ott, ott talán ugyanazon kellett végigmenni, vagy kétszer. Igen, igen, igen. De ott ide-oda rángatott a játék. Tehát a végére már inkább, ott már, már úgy toltam, arra emlékszem, hogy na, legyen már vége, mert érdekel, hogy mi lesz, ez. de... <gül> és ha már remake, vagy hát eddig ez remaster, és ez pedig egy remake, ugye a Star Wars Knights of the Old Republic, Mindenki ugye, ahogy, nagyon ahogy, a ahogy játék sokan is. ismerik, az a kotor, igen, nekem, nekem kimaradt. Végül. Ó, zseniális. Én, én, én toltam annó. Múltkor vicces volt, mert hát így múltkor, elég rég volt már amúgy, egy elővettem, hogy úgymond nosztalgiából végig kéne vinni megint. És akkor is, hogy jó, vajon amelyik volt az a izé, amelyiknek az volt a a csattanó, hogy... És akkor elkezdem játszani, az meg ez pont az a rész. Igen, az az. Hát az akkor, az akkor ne. <gül> <gül> itt, itt kíváncsi leszek, mert ugye nem tudom, sokan szeretnek itt dobálózni ezzel, hogy remake, remaster, make mit jelent. Ugye a remaster az általában, amikor csak ráhúznak valami új grafikai motort, Igen, és uh -huh, amúgy uh -huh. kiadják ugyanazt. Ugye ez viszont remake, itt már játékmenetben is, hát, talán lehet, még sztoriba is de az utóbbi be lehet, hogy nem fognak, Hát meg sokszor játékony. ilyenkor kivágott kivágot részeket hozzá, de, el, ja. vagy ilyesmi. Úgyhogy erre én kíváncsi vagyok, nem biztos, hogy azonnal rá fogok ugrani, de, de ez is érdekel, hogy, hogy, hogy mi, mit hoznak össze belőle. És nem is, is ilyenkor... Ilyenkor egyébként az szokott lenni, hogy ha ez jól sikerül, akkor akár még egy folytatás is befigyelhet. Hogy De ennek jön. van folytatása, tényleg? Ami ráadásul, hogyha úgy vesszük, akkor nem régen lett kész, mert konkrétan pár hónapja vagy pár éve jött ki hozzá a, a rajongói pecs, amivel játszható <gül> normálisan. <gül> <Rajongói patch. gül> Na ez is mennyire már, mert a rajongóknak kell pecset csinálni játékhoz, hogy más játszani. Mert, a, mert az Obsidiant leszették róla, mert ugye az Obsidian készítette a második részt, és akkor utána volt valami nagyon durva határidő, és írgalmatlan bágosan jelent meg, de amúgy mindenki szerette, csak tiszta bág volt, és most lett készen, mm. és a, az obsidian azt már nem engedték, hogy hozzá nyúlni. Hát ugye már mm. más játékokat fejlesztett. Vagy valami ilyesmi sztori volt, azt Az nem túl vidám. Na, én meg a, ugye Csig, ezt elő, az előbb mondtad a, az elemvékre, hogy nem láttad jönni, na én meg ezt a kotoriméket nem láttam jönni, ráadásul. ez is a semmiből ugrott. Tehát... Igen, ráadásul ezzel kezdtek. Tehát, hogy ez volt az első, ahogy emlékszem, így bejött a Star Wars, fölírták a Kotor és mondom, atya szűzanyám, ha ez az első játék, amit bedobnak a szűzmárja, mi lesz még itt? a szűzmárja, és hát aztán volt itt. Volt Nem tudom, én, én, én utána kö, a következő reggel néztem meg a videókat, és hát én is így ültem a nappal ügy a goha és vó, vó, vó, vó. mondtam is az asszonynak, hogy készíteni kell a pénztárcát, mert yeah. jó játékok jönnek hogy fogadta hát ő nem volt ennyire azt gondolom ő nem szomorúan beletörődött hát igen tényleg egy ilyen játék, amikor az nem, kotorra kell venni De te mit jelent ez? tök hülyesség, valami szimulátor. hű szimulátor? piacirést találtunk na és hát a, a, amit viszont láttunk jönni God, God of War. Így van. És gameplay is volt. Bezonyám, de még milyen? Mondjuk nem tudom, tehát igazából már a, a God of War nak is olyan grafikája volt, meg olyan játékmenete, hogy atyaságos úristen. Igen. Én tudom, ez PS-exkluzív, nem? Egyelőre. Igen. Igen. Egyelőre az. Úgy de... sor... a sorozat is ámulók. Igen, meg a... viszont ez a Ragnarok ugye majd jön még PS4-re is ennek nagyon örülök is igen, de ugye ebből a szempontból ez meg ott hátrány, hogy nem engedhették el magukat annyira a fejlesztők valószínűleg mert ugye a PS4-re is kellett portolni valamilyen szinten na, hát akkor mit God of War mit akartam mondani belső Sony stúdió, God igen, hogy működni fog, meg nem tudom amúgy, de nekem már az alapból nagyon ps az első rész is igen ez a God of War, ugye, hogy elvitték ebbe az északi, skandináv mitológiás irányba. Igen, Igen ne, messziről nekem is. is. Ne röke is. is. Igen, messziről nézve tök jól mutat az a játék, de <gül> amúgy nekem az is tetszik, hogy például teljesen más embert állítottak rá most a, a fejlesztésre, mint aki eddig volt ott a fő Na, én Ennyire volt, nem mentem bele. Mert ugye nem mert aki a God of War-t a kori barlog, az most valami máson dolgozik. Valami. Uh -huh. Ennyit mondtak, hogy valami más, semmi más nem mondtak. És most itt egy teljesen új csávó, aki már az első Godolf-nál is ott volt a, nem a mostani rebootnál, hanem az előző uh -huh. elsőnél. És amúgy én megmondom őszintén, sokan mondták, hogy ránézésre nem sok minden változott. Szerintem, hogyha a God of War ragnarok, csak annyi, hogy minden ugyanaz, mint az előzőben, csak folytatódik. És viszik azt, az már akkor jelentva. az egy jó játék. Igen. Pontosan. Tehát, hogy az, az már az elsőben annyira működött. Most valószínűleg, ahogy nézegettem, talán nyitottabb lesz valamivel, talán esetleg lesznek benne új fejlődési rendszerek, lehet, hogy a, hogy a, a fiunk az kicsit több ez, ez a, lesz. Mondani, lehet, hogy a boly kicsit eltűnik. Igen. Kerül, Úgyhogy. Ugye? Itt még vannak ja, lehetőségek, bőven. Az első résznek a végén, most ez ilyen minden, nem, úgy mondom, hogy ne legyen spoiler, ugyanmiatt kiderül róla, hogy ki is ő. Igen, igen, igen. Ezt fogják itt szerintem továbbvinni. Meg hát közben ugye már az első rész végén megjelent valaki, akivel beszélgetni kéne egy-két dologról. És igen, ugye, igen. Itt, Pont itt. ezt akartam mondani, hogy ezt sokan elsiklottak felette. Hát igen, mert azt ugye nem feltétlen kaptad meg, mert hogyha végig a játékot és kikapcsoltad, akkor nem jött be az a videó. kellett menni a legelejére a játékra. Honnan indult a házukból, és le kellett dőlni, pihenni. Így van. Így van. Én is YouTube-ról tudtam meg, és annyját akkor nyomjuk meg. <tos> <tos> szóval, igen. És amúgy nem tudom, mostanában például, ugye mivel benne volt az első részben is, tehát nem értem a felháborodás, de hogy tornak a figuráját, karakterét érik most ilyen kisebb, ilyen, hogy milyenről csinálták, miért ilyenről csinálták. lett, és ez a probléma. Igen. De én nem nagyon mentem bele, hogy mi volt itt a fennforgásnak a, a tárgya, az igen. volt a legnagyobb baj, hogy ugye nem Chris Hemsworth a hangja, itt ja, hát... róla mintázták motion capture -rel. tehát itt ez a probléma. Ugye a Marvel, a Marvel Avengers is ezért lett szar, mert nem a színészek ja. voltak benne, nem azért, mert amúgy ja, egy rakásos, <gül> de itt is védekeztek meg, amúgy nem értem, miért kell védekezni, a fejlesztők már mondták, hogy ők a mitológiából Persze. táplálkoznak, e ezt veszik alapul, és ott ez így szokták ábrázolni. Tehát, hogy ez most nem hát, nem hát hogy benne volt az első részben is. Az meg a másik, is... igen. Hát, hogy nem, nem tudom, mi volt itt a nagy meglepetés, tehát nem csak ott a legvégén volt benne abban a titkos befejezésben. Igen, igen, hát hogy arra vár... hogy a Ragnarok <sítható> <sítható> ropult, nem, tehát itt nem lesz Diétázik, vagy nem tudom. Úgy, jó kívják. jó lesz az így is, meg úgy is. Biztosan, ezt, ezt tudja, hogy amint kijön én erre, ugrok rá. Igen. Meg hát a következőre is. Ugye ez most ugye a, fo a folytatásoknak. Amúgy azt nézem, hogy most ez a, ez a, ez a showkész, vagy ez a vásárlói listád. tehát ha... Is, is, is. is. <gül> <gül> ugye itt a Spider-Man 2 fog érkezni. Ugye itt azt mondja, hogy a PS4-re hozták ki először ezt az új Spider-Man játékot, ami már a ilyen igen. igen, igen, igen, igen. Na, az, én azt például nagyon szerettem, az egy kurva jó sikerült játék, mai napig azt mondom. Aztán ugye én jött itt a PS5-re a, a Miles Morales, amire nem tudom őszintén azt mondani, hogy egy kurva jó játék, mert amúgy kurva jó játék, de... Hát Elvideg DLC akart lenni, vagy valami kiegészítő. Igen, az Igen. Aztán tehát... kiadták különálló játékként, mert rájöttek, hogy nem nagyon adnak ki mostanában a játékokat. Hát én nem tudom már... Mert valamint vaciláltam két játék között, emlékszem a boltban, hogy melyiket kéne megvenni, és mondom, én nagyon szerettem a spider t akkor le, legyen a Miles Morales. És így leültem, és nem akarok hülyeséget mondani, talán valami háromszor ültem neki, és mondom, nyomom, nyomom, ezt csak így fejön, hogy biztos tovább mész, mert hogy innen nincs vissza út. Mondom, mi, mi, mi, mi, boss vége, ennyi, mi? nézem, valami hat óra alatt az egészet, és amúgy ez egy teljes árú játék, tehát ilyen uh huszonezres kategória. És igazából most jó, mert múltkor előszedtem, felbaszotta a Cyberpunk. Még mindig. De ezt most ne kaphargassuk meg ezt a sebet. Szóval felbasszantottam magam, hogy még mindig egy játszhatatlan fos, és mm, előszedtem a Miles morales is így Igazából annyi idő alatt, míg, amíg végig az egyet, ezt kitoltam száz százalékra, tehát az összes pont feloldva, az összes challenge, minden száz százalék, tehát így. Nagyon jó, igazából itt a, a kettőben kíváncsi leszek, hogy hogy fűzik össze ezt, hogy két pókember, meg hát ugye a trailerben, aki bemutatásra került a Venom. <gül> Ebben mondjuk már nem vagyok biztos, hogy ez szerintem ps olni Szerintem igen. Mert ugye a Miles Morales-t is úgy adták ki, azt is ps 5 fel... négyre. Utána lett négyre, de először PS5-re, és utána felhúzták ps re a spider azt hiszem, ja. és akkor utána rakták vissza a Miles Morales-t. Valahogy így, nem tudom, ott is ott, ide-oda. Nem tudom, és én nekem lebezen van meg, és ez akkor, akkor az meg lehet, hogy ak Viszont akkor lehet, hogy ez is PS4-re is jön még. Hát erre már nem vennék mérget. Bár mondjuk azt nem tudom, hogy ez, ez, ez mikor fog, értem, hogy jövőre hát jön. Ez de, szerintem még az sem biztos, hogy jövőre. De igen, szerintem is, mert konkrétan a, a, a, ugye a Spider-Manta, na most hirtelen elfelejtettem, hogy kik fejlesztették, de hirtelen, akart, hirtelen akartam mondani. Az inszomniák. Na, a, uh -huh. az inzomniák csinálta ugye annak idején a... Basztus, azt is elfelejtettem. Na jó van, most már hirtelen akartam mondani. A Sunset Overdrive-ot. És, és én ugye korábban plegykálták, hogy az is lehet, hogy jön majd PS-re, mert hogy lejártak a jogok, és kiraktak internetre ilyen képeket, ami erre utalhat, hogy jön majd egy remaster PS4-re, PS5-re, ami egy tök jó lenne, mert az egy kurva jó játék. És az Insomniák nem csak ezen dolgozik, és lehet, hogy annak a, a, a Sunset Overdrive-nak a PS változatán, és a Spider-Man 2-n, hanem közebe jelentettek még egy játékot utána nem sokkal. Én amúgy Aha. nem tudom, hogy ugye a wolverine ami Igen. már egyszer itt és én nem tudom, hogy ők, ők mégis mennyit dolgoznak egy nap, vagy, vagy ezt ez most hogy csinálják? Nem teljesen értem. Na, én is közben megtaláltam, exkluzív lesz a PS5-re a Spider-Man 2, és 2023-ban fog kijönni. Ja, akkor 2023-ban. Akkor viszont 22 volt a Wolverine? Mert az egyikre 22-t írtak. Azt Szerintem igen. És 23-ben miket fognak még bemutatni, ha ezeket most előtték? Hát, ki tudja. És ez is csak PS5-re, ha minden igaz. Szerintem igen. Én, én ezzel mondjuk vannak egy kicsit kétségeim, hogy melyik részét fogják meg a sztorinak. Mármint a wolverine -nél? Aha. Hát, megmondom őszintén, hogy, hogy én emlékszem a régi játékra, én az PC játszottam, igen, és emlékszem, hogy, a, igen, igen, hogy az a film nem volt jó, de viszont a játék az meg kurva jó volt. Tehát ez, ez tök jó meg volt csinálva. legalábbis nekem Jaj, tetszett így visszaemlékezve. A sem mostanában volt. Hát nem mostanában. Nem. <laughs> És ez hogyha van, ha azt a vonalat viszik tovább, vagy esetleg már az idősödő dologra mennek rá itt a logem miatt. Hát itt annak nézett ki a videóban, nem? Vagyis hát igen, hogy már nagyon sebes hát, volt, volt. Igen, de hogy már nagyon sebes voltak eze. De ebből még nagyon sok mindent ki lehet hozni. Mm, az, nem az, az, az ő vér volt. A... A ja, leány az, volt ja, Azért nem tudom én is, hogy ebben, hol, hol fogják meg azt hogy nyilván ráizgultam. Tehát. Nem is kérdés, hogy meg fogom -e venni, ha lesz alkalmas konzolom hozzá. Igen. De igen, ez, ez is elég erős lesz. És csak úgy tovább nyomjuk itt a Marvel vonatot. <gül> Ugye, ugye jön, jön itt, ez nem is olyan sokát, tehát ez jövő hónap. A ez, ez még a lesz, igen. igen. Igen, Ez még idén lesz. Ez, ez nem, nem tudom. Nem nagyon mondani. fogott meg. Vaj, é, nekem, nekem nagyon bejött. Ez főleg az, hogy a Én kicsit TPS lesz, de itt is ugye lesz a karaktereknek az interakció, egy nagy adag hangsúly, és akkor itt nem tudom, kicsit olyan RPG-s vonalat is érzek benne, hogy belecsempésznek, hogy kivel milyen interakcióba lépsz, mit fogsz, kit választasz, kinek az oldalára állsz. Ez így, így nekem így tetszik, meg tetszik, hogy egy elborult fasság, tehát hogy ilyen zselékockák ellen küzdesz, meg ilyen marhaságok van, meg a szövegek is nagyon jók az interakciók, hogy mondtad. De ja, én, ja. Én, én valamiért azt érzem, ezt már múltkor beszéltük egyszer, már nem tudom melyik podcast epizódban, hogy hogy, hogy nekem olyan érzésem van, mintha ez a Marvel Avengershez lett volna egy DLC, amit kivágtak belőle, mert látták, hogy ez a játék egy fos, és inkább próbálnak még menteni, ami menthető, és akkor így külön rakják, és, és jobban rámennek a szingő részre, hogy hát, hogyha akkor jobb lesz, és kiveszik belőle a farmolást. Ja, kivették a kópot, meg ilyeneket. Mert lehet, hogy ez is benne lett volna. Nem, nem tudom. tudom. Én, én am, Ez lehet, hogy jó lesz, de így, így, így most egyelőre én annyira nem érzem ezt a, ezt a hatalmas hype-ot, mint mondjuk a többi játéknál, amiről most, most beszéltünk így a legutóbb. Én percet, nekem is nem? a játék jutott róla eszembe, hogy hogy miért, miért várjuk, hogy ez jó lesz, mikor nagyon arra, az még nem lett annyira jó. Yeah. Bár, bár hogyha a sztorit jól megnyomják, és... Most talán, nézem, talán, jó. várható megjelenés október 26, tehát egy hónap múlva. Van, egy hónap, igen. És itt a felsorolt platformok között itt minden van. Tehát PS4, 5, Xbox One, Series X, Series S, Nintendo Switch és Windows. Hát, Kom mindenre. Jön mindenre. Én kíváncsi leszek erre, mert ezen, ezen most nagyon sok minden fog múlni, mert a, a Marvel Avengers az ledarálta itt a számítógépes Marvel dolgokat a, a francba hogy csak a nevével próbált eladni magát, és a játékmenet az annyira nem volt kiforrott. Mondjuk, jó, az el... árazása nem annyira barátságos. Az, az már nem. Meg a makrotranszakciók. Hát nem tudom, itt a PSS árazás az a standard edition 24 000 forint, a digital deluxe meg 27 az. Hm. Jó, mondjuk mostanában már mennek feljebb rendesen. U, ezek a 20, most már közelebb van a 30 az egy játékért, mint a 20 has, azért, az durva. Pedig az 20 sem kevés egy játékért. De... Ezért kell euróban venni, mert akkor úgy könnyebb. Ja. <gül> Sokkal kisebb szám, csak ne à, vásd át, meg ne próbáld. Ja. Hát ez, mennyi ez? 60-70 <gül> euró? Á, az csak 60-70 euró, az, euró. Nem, az nem, nem olyan sok. Az, igen. mennyi egy kenyér? 5 euró? Á, add ide, az csak 5 euró. <gül> Igen, mindig ezt mondták, hogy ha majd bevezetik nálunk az eurót Magyarországon, akkor csődbe megy az ország, mert így az emberek majd nem tudják gyorsan átváltani, és így mindenre költenek majd. Mert ó, hát ez csak 10 euró. Hát 10 euró egy zsebti Ennyit hát semmi. Hát, eh, ahogy most áll a helyzet, lehet hamarabb csődbe vagyunk, mint <hállt> ja, mint éve, az euró igen. Hát, na. Ja. Hát igen, ez már politika, úgyhogy erről már nem szabad beszélni Magyarországon. Mondjuk azért elég jól lenne, hogyha videójátékárazásban inkább a kelethez lennénk közelebb. Hát igen. Ugye, ezért... El, ezért már egy ideje, küzdenek. Hát, De valamiért valami valami nem nagyon sikerül betenni minket oda a régióba. Pedig amúgy szerintem játékonként, hát ez jó pár ezer forintot jelentene. Tudnánk spórolni egy kis ne Amúgy durva, mert én viszonylag sokat járok külföldre így a munkámból kifolyólag, és úgy az a durva, hogy e, mikor így, mit tudom én, most bemész Németországon, egy Lidl-Aldi, bármelyik ilyen boltban, ami van itthon is, ugyanazt a terméket általában jobb minőségen ugyanannyiért vagy olcsóbban kapod meg. Hát mi is azért szoktunk, hogyha megyünk külföldre egyszer-egyszer, akkor, akkor így nézzünk valami jók kis helyet, vagy nem tudom, aztán bevásárolunk, amit tudunk. Annyival is előrébb legyünk. Még ez nagyon off-topic, de nekem egyszer Lengyelországban volt olyan, hogy a magyar pixalán, amit láttam, olcsóbban, mint itt volt. <gül> Az amúgy meredek tényleg. Tehát mondom, bázek így csinálják Magyarországon, még el kell billi Lengyelországba, és akkor még így is olcsóbban adják. Hát mi van? De amúgy, most gondoljatok bele, hogy már most milyen magasak a játékárak, és mi lesz itt majd, amikor PS5 meg Xbox Series X árak lesznek, amik amúgy drágítva vannak. még. is drágul? Azt tudom, hogy a PS-nél megmondták, hogy ott emelni fognak árakon, és 70 euró lesz az alap. Ja, mondjuk az Xbox-nál lehet, hogy nem, mert ott megveszed a Game Pass-t, és megvan minden, szóval ott lehet, ja, ott hogy nem. Igen. Jó de, játékokat de, xbox A xbox PS A PS-nél ott drágítanak. Ott, ott Hát igen, itt, itt a PS5-tel behozták ezt. Igen. Hogy a Nextgen játékok, azok már ilyenek a Return-nál, és most jött ki valami ugri bugris. Ja, igen, hát, és néztem a... A teljes áras? Ezt tudsz, ez nem... Amikor nem lehet, hogy nem teljes áras. Hát én most voltam pont az Euronix-ban, és ott ki volt rakva, jó, hát az most nem mérvadó, meg minden, de ott 26 ezer forintért volt kirakva. jeans? Á, most ránézek a... Meg van az a gátforrás, az, tános az tános tános tános volt az, ami az már teljes, az már Ja, de vörös, amúgy tök jó, mert a gátforról utólag kiderült, tehát szóltak a fejlesztők, fejlesztők, hogy ja, bocsi, ezt amúgy mégis ki tudjuk hozni előző generációsra, mert azt mondtuk a reklámokban, hogy nem tudjuk, mert az új generációs konzol erejekkel, de most már rájöttünk, hogy mégse kell, ugye ja, ki tudjuk ja, hozni. Tökre tudjuk adni arra is. Igen, igen. A Miki téged, vagy nem ugyanarról beszélünk. Hát én 26 ér láttam a Returnalt. Ja, én nem, én az ugribugr gondoltam, ez a Kena. Ja, ez az, ami most az jelent másik. meg. Igen. Az az 14. Ja, meg az nem is teljes áru, igen. Nem. Igen, igen, igen. Az a, a, a return az igen, az az, az az teljes áru. Igen. Ma néztem, ma néztem a Kena-ról testet, tesztet, az, az a régi Opufájnak tűnik. Ilyen kis cukimuki. Viszonylag rövid ilyen 8-10 óra max. Igen. időben. Há, de most nézem, hogy az még van PS4-re is. Igen, igen. Meg rohadt jól néz ki. Ilyen, igen. Mindenhol mondják, hogy jó, mint egy animációs film, hát tényleg olyan, mint egy animációs film. Hát egy animációs stúdió bőle csapat csinálta, és hát látszik, hogy oda tették. Néz ki, mint egy animációs rajzfilm tényleg. Nyilván, van, nagyon jól néz ki. Meg jó az egésznek egész a hangulata. De hát epiken van az is, úgyhogy majd egyén múlva <tos> <ezt megérzére. tos> Jó. De csak nem képes meg a Nem bírja a medve. Craig, Craig már másodszor meg minket, de Igen. lehet, hogy ő e -boxos, mert tényleg még mindig bér, sát Vagy PC Master részt erősíti. Igen. De mi is Igen. azt erősítjük, aztán mégse lépünk ki. Igen, már nem vagyunk ilyen gunkók, mint rég. Így van. Most, most kilépni meg én megsértőd. Nem, most itt van. Gyorsan egy elköszönést még összedobunk, aztán ezt nem vissza visszajátszani, mert van mivel, nem. Így van, és most bízunk benne, hogy most nem kell annyit várni a következő epizódig, mint most. Nem, mint nem nem, nem, nem, nem, nem, nem túl múlva, tehát, így. <laughs> meg, meg hát, ha. majd összehozzuk valamikor. Így van. Nem ígérünk semmit, de azt betartjuk. Pontosan. <gül> most egyelőre kaptatok egy nagyobb adag játékról infót, úgyhogy. És egyszer majd jövök <gül> Majd valamikor. É. Igen, így van. Úgyhogy legyen ez, ez a végszó. Sziasztok! sztok! Csak most már mehet a francba. <gül> <gül>